Розділ 31. Про втішну розмову між Дон Кіхотом та його джурою Санчо Пансою, а також про інші деякі події. «Усе це мені до смаку припадає», – сказав Дон Кіхот. «Та говори лише й далі. От ти приїхав, і що ж робила в ту пору цариця вроди? Певна річ перлини зала, або свому вірному рицареві який девіз сріблом золотом гаптувала?» «Та ні», – одвідував Санчо, – «вона саме у себе в дворі пшеницю точила, аж дві кірці». «Ти ж май на оці», – зауважив Дон Кіхот, – «що до якої зернини вона рукою торкалася та зразу в перлину перетворювалась. А скажи, друже, ти ж бачив, яка пшениця була? Певне біла та яра, та вся добірна, саме чоло». «Та ні, ледаченька, заміркувата», – отказав Санчо. Запевняю тебе, провадив Дон Кіхот, що з тої пшениці, яку вона руками своїми просівала, хліб буде як сонце. Та цікавий я знати, як ти вручив їй мого листа, чи вона ж його поцілувала, чи, може, на голову собі поклала, чи вчинила іншу, яку церемонію, гідну такого послання, чи так що зробила». Як хотів я їй того листа дати, відповів Санчо, то в неї щасливе повне решето пшениці було. Так вона мені й каже, положи його, каже, отуди в лантух, бо поки цього збіжжя не доточу, то читати, каже, не буду». «Розумна, пані», – зауважив Дон Кіхот. «Вона, мабуть, хотіла почитати його на дозвіллі, собі до любої вподоби. Та кажи далі, Санчо, поки вона своє діло робила, про що вона з тобою розмовляла, чи питала щось про мене і як ти їй відповідав, розкажи мені геть чисто все, до останньої, мовляв, цяточки». «Нічого вона в мене не питала», – відповів Санчо. «Та я їй сам усе розказав. Так, мовляв, і так, пан мій заради вас у гори й без кеття, мов той дикун, забився і от там покуту. Ходить голий до пояса, спить просто неба, хліб їсть без обруса, не чеше, плаче, ридає, свою долю проклинає». «Що я нібито долю свою проклинаю?» – все вже ти перегнув. – зауважив Дон Кіхот, – бо я навпаки благословляю її і благословлятиму по всі дні життя мого, що вона мене сподобала любити таку високу душею сеньору, як Дульсінея Тобоська. – Що висока, то висока, – сказав Санчо, – мать на цілий корх вища за мене буде. – А ти ж як, Санчо? – спитав Дон Кіхот. – Мірявся з нею чи що? – та нарочито не мірявся, – отказав Санчо. А як помагав їй лантух з на осла завдати, то стояв поряд нею і бачив, що либонь, на цілу долоню вона од мене вища. І правда ж, – сказав Дон Кіхот, – що до того стану гінкого і високого зросту долучаються в неї тисяча тисяч гарних прикмет, що оздоблюють їй душу. Та скажи мені, будь ласка, Санчо, іще одну річ – коли ти підійшов до неї, то не відчув якогось такого аромату аравійського, пахощів тонких і духмяних, що й слова до них не підбереш, духу такого, як у крамниці модного рукавичника. «Та як би вам сказати, пане, – відповів Санчо, – одне справді трохи пахтіло ніби, четхнуло чимось мужчинським. Звісно, наробилася в охоту тою упріла. «Тут щось не так, – зауважив Дон Кіхот. «Мабуть, у тебе нежить був, а може, то ти почув свій власний запах, адже я знаю, як благоухаєся троянда серед терня, сей зельний крин, ся духовита амбра». «Все може бути», – відповів Санчо. «Воно і справді от мене самого частенько такий дух іде, як тоді мені здалося, що в одній її милості, сеньоре Дульсінеї. Та й не дивно, сказано, чорт на чорта скинувся». «Ну гаразд», – допитувався далі Дон Кіхот. «От вона вже переточила пшеницю і домлина вирядила. А що ж вона зробила, як прочитала листа?» Та вона його й не читала, одрік Санчо, бо, каже, не письменна. Взяла та й подерла на дрібнюсінькі шматочки. Не хочу, каже, нікому на прочитання давати, щоб у селі, каже, не знали моїх тайнощів. Буде з мене, каже, що ти мені з уст про панове кохання з'ясив і про ту несвітську покуту, що через мене він справляє. Скажи, каже, панові, що я цілую йому руки і дужче мені хочеться його в образ побачити, аніж листи йому писати, а ще просила й наказувала, аби, одержавши одне звістку, зразу вийшли з тих нетрів і перестали витворки витворяти, та їхали б негайно в тобосо, як тому не стане на заваді якась важливіша річ, бо вона страх, як хоче, з вашою милостю побачитися. Здорово вона сміялась, як я сказав, що ваша милость прибрала собі наймення лицар сумного образу. Питав я в неї, чи приходив отой той біскаєць. Так, каже, приходив. І дуже, каже, добрий хлопець. І про галерників питав. Так ні, каже. Поки ще ані жодного не бачила. Досі було все як слід, промовив Дон Кіхот. Та скажи мені якого клейнода вона дала тобі на відході завістку, що ти од мене привіз? Бо то бачиш, у рицарів мандрованих та дам їхніх так уже здавна повелося, що вони дарують різні коштовні речі джурам, вірницям чи карликам, котрі від нього до неї чи від неї до нього з вістями приходять чи приїздять у нагороду то за їхнє посельство». Може, воно й так, отказав Санчо, і як на мене, то все дуже добрий звичай, тільки таке мусило бути в давню давнину, а тепер дають хіба лустку хліба чи грудку сира, бо це що й подала мені, й пані моя дульсінея через огорожу подвірню, як я вже попрощався з нею. Ще й сир, як на те, овечий був. Вона без міри щедра та гойна, сказав Дон Кіхот. І якщо не подарувала тобі якоїсь золотої цяці, то лише через те, що не мала нічого під рукою. Та добрі кажуть ковбаски після паски. Я побачусь із неї, і все якось улагодиться. А знаєш, що дивує, Санчо? Здається мені, що ти до Тобаса й назад не їздив, а злітав, бо за яких три дні справився, а туди ж не менше буде, як тридцять миль. Звідси я висновую, що той мудрий чорнокнижник, котрий мною опікується і мені добра сприяє, а що такий десь конче мусить бути, все річ цілком певна, інакше я не був би правдивим мандрованим рицарем. А що той чародій, кажу, допомагав тобі в подорожуванні, хоч ти сам того, може, й не помітив». Інший чаклун підхопить було з ліжка сонного рицаря, і той, не тямлячи як, що й до чого, прокидається на завтра за тисячу миль від того місця, де спати ліг. Якби не сі чародії, то мандровані рицарі не могли б один одного в біді рятувати, як вони те раз у раз роблять. Буває, що хтось із рицарів боює десь у вірменських горах із песиголовцем чи почварою якою, або так із яким воїном, Аж тут, у найскрутнішу хвилю, коли вже він от-от полягти має, мов уродиця прилетить на хмарі чи на колісниці вогненній інший рицар, вірний його товариш, котрий перед тим, що й на Ванглії десь був, встає йому до оборони і відзволяє від от смерті. А ввечері той рицар уже в себе дома сидить, вечеряє до смаку, хоч може до його домівки дві чи три тисячі миль. І те все завдячують рицарів, мудрості й сприту чарівників, котрі за них дбають. Тимто, друже Санчо, і не дивно мені, що ти за такий короткий час обернувся. То якийсь мудрий характерник, як я вже казав, на крилах тебе переніс, що ти й счувся. Схоже на те, сказав Санчо, бо росинант, їй же Богу, так чвалав, так вибрикував, немов циганський осел, із живим сріблом в ушах. Що там живе срібло? Підхопив Дон Кіхот. Певне, сидів у ньому цілий легіон чортів. А то таке кодло, що носиться інших, носить скільки само хоче, не знаючи впину і в тому. Та годі вже про це. Скажи краще, як на твою думку, я маю чинити? Володарка моя дульсінея кличе мене до себе, і я, здавалося б, повинен виконати цей її наказ. Проте обіцянка, що я дав принцесі, котра їде з нами, унеможливлю я наразі його виконання? Рицарський закон велить мені справдити передовсім дане слово, а тоді вже про власні втіхи думати. З одного боку мене пориває нестримне бажання побачитися з володаркою моєю, а з другого боку запалює і надихає дана обітниця і слава, яку мені заповідає все перед узяття. Я так гадаю» треба мені їхати якнайшвидше і знайти того велетня. Як же відрубаю йому голову і приверну принцесі її законне царство, то негаючи і хвилі малої, полину до сонцесяйної вроди, котра озорює всі мої чуття, і подам їй такі докази на своє виправдання, що вона не гніватиметься за той загай і за ту забару, від яких лише збільшиться її слава і хвала». Адже все, чого я всім в житті добув, добуваю і добуду силою зброї моєї, все я завдячу її великій до мене прихильності і моїй несхибній супроти неї вірності. Гай, гай! вигукнув Санчу. У вашої милості немає, певно, третьої клепки в голові. Невже ви таки пане і справді думаєте, мандрувати на край світу отак пусто, дурно, і випустити з рук таку багату й вельможну відданицю, що за нею таке віно можна взяти? Ціле царство. А я чув, що те царство має понад 20 тисяч миль кружені, більше буде, ніж Португалія і Кастілія разом, і є в ньому геть чисто все, чого душа людська бажає». «Мовчіть уже краще, прости господи, соромтеся таке говорити. Ось послухайте мене та женіться мерщій у першому селі, де священника знайдете. А ні, то наш сеньор ліцензіат і зв'яже вам любісінько руки. Я ж таки вже на світі пожив, можу поради давати, а вся порада вам, он як пристала. Краще синиця в жмені, чим журавель у небі. Не шукай біди, щастя само тебе знайде». «Слухай, Санчо», – сказав Дон Кіхот. Коли ти на те лише радиш одружитися, аби велетня вбивши, я зразу став королем і мав спромогу нагородити тебе, чим обіцяв, то чи тобі відомо, що й без одруження легко можу бажання твоє вволити? Першині стати добою, вимовлю тобі, що в разі перемоги дістану частину царства, навіть у зв'язок малженський не вступаючи, з правом передати її кому захочу. А коли мені ту частину дадуть, то кому ж я маю її передати, як не тобі? «Та вже ж не кому», – погодився Санчо. «Тільки нехай ваша милость займає займанщину у саме море. Як не сподобне мені буде там житов'я, то посаджу враз чорних своїх підданців на кораблі. Та й гайда, я вже казав, що з ними робити, гадаю». «А до пані моїй Дульсінеї вашій милості зараз нема чого їхати, все правда. Краще рушайте на того велетня, забийте його, та й ділові кінець. А от того діла, так мені здається, буде нам і слава велика, і користь немала». «Згоден, Санчо», – промовив Дон Кіхот, – «правда твоя». Я так і зроблю, як ти мені радиш. Не поїду до Дульсінеї, поїду з сією принцесою. Тільки гляди, не кажи нікому, навіть і супутникам нашим, про що ми тут із тобою міркували і розправляли. Бо Дульсінея – панна скромна і стримана, не хоче, щоб усі знали, що вона має на мислі. тим не годиться мені чи комусь іншому, до мене причетному, таких речей розголошувати». «Коли так, – сказав Санчо, – то навіщо ви, пане, посилаєте всіх переможених правицею вашої милості на поклін до пані моєї Дульсінеї? Адже цим ви немов розписуєтесь, що ви її любите, що вона ваша кохана. Ви ж їм наказуєте, або вони впадали перед нею на коліна і говорили, що то з вашої волі віддають їй шану. То як же ви хочете, щоб от людей приховалось, що в вас обох на серці?» «Який же ти, Санчо, глупак! Який простак!» – вигукнув Дон Кіхот. «Хіба ти не розумієш, що все робиться для звеличення її і прослави?» «Знай же, що за нашими рицарськими поняттями, то для дами велика честь, коли в неї є багато мандрованих рицарів, що служать їй вірно, не сягаючи думкою далі того служіння, тільки за те, що вона є, і не жадають за свою велику любов жодної нагороди, аби тільки вона мала їх за своїх рицарів». «Такою любов'ю, – зауважив Санчо, – треба любити Господа нашого Ісуса Христа, як панотец у казанні каже». «Заради його самого, а не з надією на славу, не страху покари. Отак От же і я хотів би любити і служити йому, скільки моги моєї». «Не взяв же тебе враг», – здивувався Дон Кіхот. «Хлоп хлопом, а часом щось таке розумне скаже, мов би по всяких школах учився». «А я ж, пане, дали більшу й читати не вмію», – отказав Санчо. Тут майстер Нікола згукнув до них, щоб заждали трохи. Набрели саме на криницю, так попити чи що. Дон Кіхот припинив коня на превелику втіху Санчові, що набрехався вже до Несхочу і потерпав дуже, щоб пан не зловив його, буває, на слові. Хоч і знав, що та дурсінея – то проста собі дівка Стобуса, та зроду роду її увічі не бачив. Карденіо тим часом устиг уже перевдягтися в те що було на Доротеї, як вони її надибали. Куди не кинь, воно було все-таки краще за ті лахмани, що зняв із себе. Всі посідали коло криниці і покріпились так-сяк тим припасом, що парох із заїзду прихопив, а то були таки добре зголодніли. Сидять собі, аж хлопець якийсь дорогою йде. Пристав трохи, приглянувся спильно, що воно за люди коло криниці, а тоді підбіг до Донкіхота, припав йому до колін і так же жалібно заплакав, приговорюючи. «Ой, паночку ж мій любий, чи ви мене впізнали, чи не впізнали? Придивіться б до мене! Це я, Андрес, той самий хлопець, що ваша милость, от дуба оногде одв'язала!» Дон Кіхот упізнав хлопця, взяв його за руку і, звертаючись до всіх присутніх, промовив. Аби вашим милостям стало ясно, яку вагу має на сім світі мандроване рицарство, що розбиває в ньому всяку кривду і неправду, чинену злими та напасливими людьми, хай відують ваші милості, що недавніми днями, їдучими моїздом по узліс, почув я крик якийсь і лемент прижалібний, наче кого там катовано чи мордовано». Пильнуючи своєї повинності, я подався туди, звідки, як мені здалося, долинали тієї жалісні зойки. Бачу, аж до дуба хлопець прив'язаний, оцей самий, що перед вами нині стоїть. Я рад тому душею, бо такий свідок не дасть мені брехати. Стоїть, кажу, прив'язаний до дуба, і сорочка йому задублена, а коло нього хлоп якийсь, господар його, як я дізнався згодом, вішками бідолаху шмагає». Як я теє побачив, зразу спитав, за що він його так немилосердно катує. Мугир мені одказав, що то його наймичук, а б'є він його за те, що діла не глядить, не з розуму мовляв, а з недбальства. Тут озвався до мене хлопець. Пане, каже, він за те мене лупцює, що я плати своєї допоминаюсь. Господар почав виправдуватись і викручуватись. Я його вислухав, однак віри йому не дав. Сказав, що подв'язав хлопця, забрав із собою і заплатив під присягою все, що винен до останнього реала, ще й з дорогою душею. Правду я кажу синку Андресику. Ти ж сам бачив, як владно я поставив ту вимогу і як покірно він обіцяв зробити все, що я велів йому, загадав і наказав. Відповідай же, не бійся нікого і нічого, розкажи цьому панству все, як воно діялось, аби всім було видно, ясно і очевидно, яка то користь є на світі от подорожнього мандрованого рицарства». «Що ваша милость розказала, – відповів хлопець, – то все щира правда, тільки скінчилося те все не так, як ви, пане, собі гадаєте, а зовсім навпаки». «Як то навпаки? – спитав Дон Кіхот. – Хіба ж тобі не заплатив господар?» Мало того, що не заплатив, отказав хлопець. А скоро ви, пани, з лісу виїхали, і ми осталися самі, знов прив'язав мене до того самого дуба. І такої дав хлости, що всю шкіру з мене спустив, як із святого Бартоломея. Ще й при кожному вдарі таке промовляв, так глузував, так шкелював із вашої милості, що якби не боліло, то я й сам сміявся б. «Та що там? Такого мені доклав воза лихий мій господар, що мусив я аж до цього часу в шпиталі вилежуватись. А то все, пане, через вас. Щоб ви їхали були своєю путею, не мішалися в чужі справи та не лізли, куди вас не просять, господар в би всипав мені який десяток чи два та одв'язав би і заплатив усе, що слід». А то ви накрили його мокрим рядном, наговорили сім міхів, горіхів, от він і розсердився. А що не міг на вас того серця зігнати, то воно все на мені окошилося, що вже, мабуть, до кінця віку з мене пуття не буде. Це все через те, сказав Дон Кіхот, що я поїхав, не дочекавшись, поки він тобі заплатить. З довголітнього досвіду я мусив би добре знати, що ниці люди не дотримують слова, коли їм воно не вигідно. Та ти ж пам'ятаєш, Андресе, я присягнув тоді, що як він не заплатить, то я все одно знайду його і в китовому череві від мене не сховається. То правда, потвертив хлопець. Але який мені з того пожиток? Зараз побачиш, який, сказав Дон Кіхот. По сім слові зірвався на рівні ноги і велів Санчові загнуздати Росенанта, що ходив по паски в лузі, поки вони підобідували. Доротея спитала в рицаря, що він хоче робити. Той відповів, що хоче розшукати підлого хама і покарати його за негідні вчинки. Він примусить його заплатити хлопцеві все до останнього шага. Нехай тоді хоч порозсідаються всі хами на світі. То Доротея нагадала йому, що він уже прирік їй не вдаватися в жодні нові пригоди, поки не довершить її справи. Це рицарське правило йому відоме більше, ніж будь-кому іншому, отож нехай погамує своє серце, поки не повернеться з її царства. «Правда ваша», – погодився Дон Кіхот, – «доведеться Андресові потерпіти, поки я вернуся, як ви, пані, кажете». Та я повторне клянусь і присягаюсь, що не спочину доти, доки не буде йому відплати і заплати. Не вірю я в ті присяги, сказав Андрес, і ніяких відплат мені не треба, аби тільки до Севілії якось добратись. Дайте, коли маєте, чогось поїсти на дорогу і зоставайтеся тут із Богом разом з усіма мудрованими рицарями. Мордувало б їхню маму, як мене через них мордовано. Санчо видобув із своєї торби шмат хліба і грудку сиру, дав хлопцеві й промовив. На тобі, брате Андресе, бо всім нам така сама біда припала. «Яка там іще біда?» – спитав Андрес. «Та отака ж, як оцей хліб із сиром, що я тобі даю», – отказав Санчо. «Бог його святий відає, чи мені його надовго стане? Бо щоб ти знав, товаришу, джури у мандрованих лицарів приймають голод і холод і всяку нуждоту, що до ладу й не розкажеш, хіба на своїй шкурі спробуєш». Схопив Андресту хліб та сир, і бачивши, що більш ніхто не дає нічого, понурив голову та й узяв, як то кажуть, ноги на плечі. Але на відході сказав іще Дон Кіхотові. На Бога, пане мандрований лицарю, як мене ще коли зустрінете, то не рятуйте вже, бо з вашої допомоги мені ще більше лиха прибуде. Западіться ви з усіма мандрованими лицарями і з усім їхнім кодлом». Дон Кіхот порвався був устати, щоб покарати на хабу, та хлопець дременув шляхом, аж Курява встала, хто б уже його й наздогнав. Андресова розповідь непомало розгнівала нашого гідальга, і всі мусили якось от сміху стримуватись, щоб його ще більше не роздратувати. Розділ 32, де оповідається про те, що сталося з Дон Кіхотом і всім його товариством у корчмі. Під'ївши добре, посідали верхи і без особливих пригод приїхали другого дня до корчми, що так увірилась і осоружилась Санчу панці. Волів би він туди з роду не завертати, одначе мусив. Корчмарі з корчмарихою, донька їхня і Маріторна, як побачили Дон Кіхота і Санча, вийшли їм на такі-то вже раді й веселі. А наш рицар привітав їх поважно й гордо і сказав, щоб йому постілі зготували, тільки краще, ніж минулого разу. Господиня відповіла на те, що як він заплатить краще, ніж минулого разу, то вона постели йому по-королівському. Дон Кіхот приобіцяв, і йому спорядили пристойне ложе в тій самій комірчині, що й перше. Він не одразу й вклався, бо був такий стомлений і розбитий, що й розуму зібрати не міг. Чи замкнувся він там, чи ні, як корчмариха прискочила до целюрника і, схопивши його за бороду, гукнула – Врах, візьми мою душу, коли я ще дам користатись моїм добром для чиєї з бороди. Верніть мені хвоста, бо в той, де попало валяється, що прямо срамота. Гребінь, значиться. А я було встрімлю його собі в волосінь, та й гадки не маю. Целюрник не хотів віддавати хвоста, хоч як смикала його корчмариха. Та священник сказав, щоб отдав, бо вже тих хитрощів не треба. Нехай об'явиться перед Дон Кіхотом у власній подобі – і скаже, що втік до корчми від галерників, які його ограбували. Як же рицар спитає за принцесиного Джуру, то й тут можна вивернутися. Вона, мовляв, послала його наперед до свого царства з вісткою, що сама йде визволителя для всіх із собою веде. Тоді вже целюрник годі одмагатись, віддав господині хвоста. Вернули їй і всі інші причандали, що позичали, які йшли рятувати Дон Кіхота. Всі, хто в корчмі був, дивувались, яка то вродлива дівчина Доротея, і який то бравий хлопець Карденьо, що за пастуха був перебраний. Священник велів дати чогось попоїсти із запасу корчемного. Господар, сподіваючись собі не з гіршої плати, спроворив їм зараз добрячий обід. Поки там щось діялось, Дон Кіхот собі все спав. Поклали його й не будити, бо таки потребував більше сну, як їжі». За обідом розговорились, тут же при Корчмареві з жінкою та дочкою, при Маріторній і всіх постояльниках, про Дон Кіхотове чудне божевілля. Та про те, де і як вони його знайшли. Корчмариха розповіла про те, що тут у них приключилося з рицарем та погоничем. А тоді оглянулася, чи немає поблизу Санча. Та й про те похвалилась, як тут його гойдали-підкидали на превелику втіху гостям. Коли Шпарох сказав, що Дон Кіхот схибнувся розумом на рицарських романах, господар обізвався. «Не знаю», – каже, – «як то могло бути? Бо як на мене, то нема на світі лектури кращої на ті романи. Є в мене тут поміж усякими шпаргаллям книжок таких зо три. Так скажу вам по щирості, не раз вони мені дух виселили». Та й не мені самому, а ще багато декому. Ото ж жнивачі, в косовицю, як випаде, яке свято, наб'ється до мене тих жінців та косарів, а між ними все один письменний вийметься. То візьме було в руки тую книжку, та й чита. А ми посідаємо було, чи постаємо кружка, чоловік із тридцятеро, та й слухаємо собі до любої вподоби. Іначе нам аж душа молодіє. Хто, хто, а я вже так тим читанням розкошую, особливо як оторицарі б'ються та рубаються люто й завзято, що й самого пориває, слухав би, здається, день денно і ніч нічно. І я так само підхопила господиня, бо тільки в домі й про години, як ото, хто читає, а ви слухаєте, так заслухаєтесь, що й за лайку та за сварку забуваєте. Правда, докинула Маріторна, і я страх як люблю слухати про всякі такі лепські речі. Надто коли там панна, яка сидить під помаранчевим деревом та з рицарем своїм милується, а вірниця їй стоїть на сторожі та аж гине з заздрощів, аж мліє з тривоги. Ото мені мед, чистий мед. А ви, пансю, що на те скажете? звернувся парох до корчмарівни. «Біг мене знаю», – отказала дівчина. «І я люблю слухати, як читають, хоч і не все розумію. Тільки таткові подобається пробійку, а мені більше як оторицарі журяться, що мила далеко. Іноді буває, аж сама заплачу. Так мені їх жалько стає». «То ви б їх, панночку, зарятували?» – спитала Доротея. «Якби вони за вами тужили». «Не знаю, що зробила б», – одказала дівчина. «Знаю тільки, що бувають такі немилосердні дами, що їх рицарі називають тигрицями, левицями і ще всякими паскудними йменнями. Божечку милий, які ж то безсердечні, безсовісні створіння!» І не глянуть на доброго чоловіка, нехай там хоч сконає, хоч і збожеволіє. Що то в них маніри такі, чи що. А як ти вже так дуже честі своєї пильнуєш, то виходь заміж за свого рицаря та й квита. Йому тільки того й треба». «Цить, доню», – упала їй корчмариха, – «дуже багато ти про ці речі знаєш, а воно дівчині й не годиться про таке й знати й говорити зайве». «Та я ж хіба що», – озвалась дочка, – «пану мене спитали, от я й відповіла. «Ну, гаразд уже», – сказав парох, – «принесіть мені, пане господарю, ті книжки, хай я на них гляну». «Чом не принести, принесу», – відповів Корчмар. Сходив до себе в кімнату і приніс ізвідти скриньку стару на ланцюжок замкнуту. Парох одімкнув ту скриньку і видобув із неї три великі книги і рукописи якісь, написані дуже гарним почерком. Розгорнув першу книгу аж то Дон Сіронхіль фракійський». Друга була Фелісмарт Гірканський, а третя – історія славного отамана Гонзала Ернандеса Кордовського з життєписом Дієга Гарсії де Паредес. Прочитавши парох титули двох перших книжок, повернувся до целюрника і сказав, «Ех, немає на них клюшниці нашого приятеля, та його не боги!» «Обійдемося без клюшниці», – відповів Целюрник. «Я їх сам у двір винесу або вкину в коминок. Бач, як добре в нього розгорілись». «Невже ваша милость хоче попалити мої книжки?» – спитав Корчмар. «Не всі», – отказав парох, – «а тільки оці дві – про Сіронхіля та Феліс Марта». «А хіба мої книги єретичні чи схематичні, щоб їх палити?» – здивувався Корчмар. «Та не схематичні, а, мабуть, ви хотіли сказати, схизматичні, мій друже», – поправив його целюрник. «Може, і так», – погодився господар, – «тільки вже як палити, то паліть краще оту, що про славного отамана та про діє Гарсію, А цих двох не дам, скоріше рідну дитину вогонь пошлю». «Приятелю мій», – сказав священник, – «ці дві книги брехливі від початку до кінця, у них самі лише дурниці та нісенітниці». А ота, от що про славного отамана, містить у собі правдиву історію гонзала Ернандеса Кордовського, що за подвиги його великі і примногі світ увесь прозвав славним отаманом, такого знаменитого й голосного наймення заслужив по праву він один. А Дієго Гарсія де Паредес – то знакомитий лицар родом з сестримадурського міста Трухільйо, хоробрий вояк і таки лицар від природи, що одним пальцем міг колесо млинове на ходу спинити». А раз, ставши з мечем на мостовому причілку, сам один переп'яв шлях нещасленному війську, що так і не перейшло через міст. І ще не раз такої доказав слави, що якби не сам був списав ті свої подвиги і не применшив їх із скромності, як і личить рицареві, що сам свою історію пише, а що поповів про них хто сторонній, не спиняючись жодними такими міркуваннями, то, може, пішло б у непам'ять все те, що чинили колись гектори, ахіли та роланди. От мені велике диво, заперечив корчма, млинове коло рукою спинити. Краще ви паночі почитайте про Фелісмарта Марта Гірканського, що я читав, як він одним махом розпанахав до пояса сімох велетнів, то були квасоляні ченчики, що діти для забавки роблять». А то раз війська йшло ворожого, видимо-невидимо, мільйон і шістсот тисяч, а може і більше, і всі з ніг до голови озброєні. Так він кинувся сам один проти нього і всіх у розпорош обернув, немов би отару овечу. А що ж тоді сказати про доброго лицаря Сіронхіля Фракійського? То такий уже був завзятиць, такий сміливець, що пишеться в книзі, як плив раз рікою, а тут де не взявся посеред води змій огнедихатний». Так він, каже, його як побачив, кинувся на нього, сів верхи на спину ту і лускату, та як і обома руками за горло, туж-туж не задушив. Бачить тоді змій, що не переливки, та й мусив із лицарем разом у воду пірнути аж до самого дна, бо той його все не пускав. Спустились вони на дно, аж там палати розкішні та сади причудові, що й думкою не здумаєш. Там уже змій перекинувся дідом старелезним, і такого лицарів він понарозказував, що тільки слухай та слухай. Почули б ви паночі, то й самі зутіхи ошаліли б. Отож мовчіть краще про того славного отамана та Дієга Гарсію, бо не варті вони й замасляні вишкварки». Все я почувши, Доротея обізвалася тихо до Карденя. Боюся, я, коли б і наш господар не здонкіхотився. Схоже на те, відповів Карденю. З його балачок можна доміркуватись, що він має за щирісіньку правду все те, що в тих книжках пишеться, ніби воно все так достеменно і діялось. Тут уже й сто босоногих ченців не переконають його на інше. «Браття моє, миле», – знов прийняв слово священник, – «кажу ж вам, що зроду не було на світі ніякого Фелісмарта Гірканського, ані Сиронхіля Фракійського, ані жодних інших рицарів, що то про них у романах пишеться, то все вигадки, вимрійки, моторних голів, а складаються ті книги, аби людей розважити». Як ото ви кажете, женці і косарі розважаються читаючи, коли хочете, то й забожусь, що таких рицарів справді не існувало, таких подвигів вони не звершали, і таких нісенітниць ні з ким бути не могло. Дуріть когось дурнішого, заперечив господар. Так ніби я не знаю, що п'ять, а що десять і дещо по чому. Не підвозьте мені воза, бо я не вчорашній. Ваша милость хоче впевнити мене, ніби все те, що в цих пригарних книжках пишеться, то наголо брехня і бредня, а отже їх друковано з призводу панів радників королівських. Невже ж то такі люди, що дали б комусь дозвіл друкувати всяку фальш і неправду? Всі оті баталії, всі чари, що аж у голові тобі одних мутиться». «Я ж казав, уже вам друже», – відповів парох, – «що то все робиться, аби найгулящі розуми розважити. І так само, як у добре впорядкованій громаді дозволяється грати в шахи, в м'яча, або в більярд на забаву людям, що не хочуть, або не можуть чи не мусять працювати, так дозволяється й друкувати та читати такі книжки, бо гадають, і так воно справді є, що немає таких невігласів, котрі буважали за правду всі ті історії, що в них оповідаються». Якби я мав до того час, а слухачі охоту, я міг би багато дечого розказати про те, що потрібно для справді доброго рицарського роману. Від того була б декому неабияка користь, а іншому, може, і втіха. Сподіваюся, одначе, що знайду колись оказію поділитися своїми міркуваннями з людьми, які мають змогу зарадити лихові». А поки що повірте мені, пане господарю, на слово, нати вам ваші книжки і постарайтеся самі розібратися, що в них правда, а що брехня. Читайте їх собі на здоров'я, глядіть лишень, щоб буває не напав на вас той самий блуд, що на постояльника вашого, Дон Кіхота». «Е, це вже ні», – заперечив Корчмар. «Не такий я дурний, щоб умандровані рицарі шитися. Я ж таки бачу, що тепер інший світ настав, не такий, як був давнішими часами, коли ті приславні рицарі по нашій землі блудили». Десь на середину цієї розмови нагодився Санчо. Він дуже збентежився і тяжко замислився, як почув, що тепер уже не той світ настав, який був за мандрованих рицарів, і що рицарські романи мають у собі самі лише брехні та нісенітниці. Отож він і поклав собі в думці діждатися вже, чим кінчиться панова ця виправка. Як не принесе вона сподіваного щастя, то покине він пана і вернеться до жінки і діток, до звичайної своєї роботи. Корчмар хотів уже був забрати ту скриньку з книжками, та парох зупинив його. «Стривайте хвильку, дайте глянути, що там за папери такі? Бач, яке гарне письмо!» Господар вийняв ті папери і дав їх священникові на прочитання. Було того рукописання аркушів на вісім. На першій сторінці великими літерами виведено заголовок «Повість про безрозсудно цікавого». Священник пробіг очима, скільки там рядків і промовив. «Заголовок повісті сказати правду сподобався мені, хотів би я її геть усю прочитати». На те Корчмар відповів, «Коли так, то нехай ваша велебність читає». Знаєте, я вже давав її кільком гостям, так вони дуже те писання вподобали і все просили, щоб я їм назавжди віддав. Та я, бачите, зберіг її. Думав тому чоловікові повернути, що забув у мене в господі цю скриньку з книжками і паперами, бо може він іще коли й вернеться по своє добро. І хоч мені шкода буде з книжками розстатися, я їх таки віддам власникові. Дарма, що я собі трактирник, а душа в мене християнська». «Гаразд, учините, чоловіче добрий», – зауважив парох. «Та як мені ся повість припаде до вподоби, то чий же дасте хоч переписати?» «З дорогою душею», – отказав корчмар. Поки вони отак перемовлялись, Карденьо взяв рукопис і почав читати. Початок повісті сподобався йому, як перший священникові, і він попорхав його прочитати повістю «Голос», щоб усі почули. «Добре, прочитаю», – погодився парох. «Тільки, може, пора вже йти спати, а не читанням бавитись». «Як на мене», – зауважила Доротея, – «то я краще відпочину, слухаючи для розваги якоїсь повісті, бо на душі мені ще не так спокійно, щоб я могла заснути, хоч воно й треба було б». «От і гаразд», – сказав парох. «Прочитаю я вам так собі для цікавості, а може, кому воно й до смаку припаде». Майстер Ніколас почав його теж припрохувати. Санчой собі!» Побачив парох, що всім може зробити приємність, а можливо й собі заразом. Та й каже, отож слухайте всі уважно. Повість зачинається такими словами. Розділ 33, де розказується повість про безрозсудно цікавого. У Флоренції, при багатому й преславному місті італійському, в провінції Тоскана, жили собі колись Ансельмой Лотаріо, заможні й родовиті шляхтичі, і такі були між собою друзі, що всі, котрі їх знали, називали переважно не наймення, а казали на них не розлий вода. Обидва були нежонаті, молоді, одного віку і однакового звичаю. Усі ці обставини тільки зміцнювали їхню обопільну приязнь. Щоправда, Ансельмо вкидався в любощі душі, ніж Лотаріо, бо той більше в полюванні кохався. То бувало, що Ансельмо кидав своє і йшов за Лотарієм. Або навпаки, Лотаріо забував свої уподобання, аби Ансельмові у сліду уступити. Словом, Думки і душі в них йшли в один лад, як коліщата в добре направленому годиннику. Якось Ансельму закохався на пропале в припишну панянку з того ж таки міста. Була вона доброго роду дитина і з себе кругом хороша. Той поклав юнак, порадившися перше з лотарієм, бо в усякому ділі зважав було на його думку, тую панянку сватати». Не хто ж за старосту став, як Лотаріо, і так добре в тій справі товаришеві услужив, що за малий час Ансельмо володів уже тим пожаданим скарбом, а Каміла, діставши собі такого любого мужа, не здякувалась Богові та й Лотарієві, як о гречному, що вони їй таке велике щастя приспорили. Перші дні по тому шлюбі, сказано весілля, Лотаріо по-давньому заходив до свого приятеля в гості, якнайщиріше поздоровляв його і звеселяв, і забавляв. Та, як уже весілля отгуляли, як весільчани пороз'їздились і віншувальники порозходились, він умислив навмисне рідше бувати в ансельмовій господі, бо гадав, а розумна людина інакше гадати й не може, що як друг жениться, то вже годі до нього вчащати, як за кавалешських часів бувало. Бо хоч правдива і щира приязнь не може і не мусить викликати жодних підозр, проте подружня честь, така делікатна річ – що остерігайся в рази і від рідного брата, не те, що від товариша». Постеріг анцель те його ніби цурання і почав гірко на товариша свого нарікати. «Якби, каже, знав, що женившися муситому з тобою розцуратись, то з роду був би не женився. Поки я, каже, не жонатий ходив, то жили ми з тобою в злагоді, як одна душа, і люди нас недарма не розлив вода прозивали» то ми тепер мали б через надмірну обережність твою з доброго дива отбігти того славного і любого прізвища. Благаю ж, якщо тільки друг може благати друга, благаю, каже, заходь до мене, як перше, будь у господі мої, як у себе вдома, а що до малжонки моєї Каміли, то вона у всьому ту думку має, яка мені сподобна. Знавши про щире товаришування наше, вона й сама дивується непомалу, чого се ти почав нас уникати. На всі оці подібні докази та вмовляння Лотаріо відповідав так розсудливо, розважно й розумно, що Ансельмо оцінив належно його добрі наміри. Друзі стали на тому, що Лотаріо приходитиме до новоженців у гості двічі на тиждень і, крім того, на свята. Хоч вони же домовились, Лотаріо поклав собі завжди так триматися, аби добрій славі Ансельмові жодного ущербку не сталося. Йому бо честь друга була дорожча над свою власну. Він гадав, і гадка та була цілком слушна, що чоловік, якому Бог послав гарну дружину, мусить добре пильнувати, яких приятелів додому свого запрошує, і за тим глядіти, з якими подругами жінка його водиться». Бо чого не зробиш і про що не домовишся на вулиці, в церкві, на гулянні при Вселюдному чи десь на відпустці, одвідувати такі місця чоловік жінці не закаже, те легко може влаштуватися вдома у подруги чи родички, якої любої та вірної. А ще, казав Лотаріо, жонатий повинен мати приятеля, що звертав би його увагу на деякі речі – а то, буває з великою любові до жінки, чоловік сам не каже їй, щоб не досадити, що роби отак, а отако не роби, а від того гляди й не слава, яка стане. Як же приятель зведе йому на те очі, то лихові завжди можна зарадити. Тільки де ж узяти такого друга, вірного, мудрого і щирого, як Лотаріо каже? Їй, Богу, не знаю. Таким другом був хіба що сам Лотаріо. Він так дбайливо й ретельно пильнував в честі свого друга, що всупереч домовленості, всіляко намагався обмежити й скоротити свої одвідини. Аби ледачі гаволови та шепотинники злоріки речей недобрих не кували та не плили, не судили. Чого се мовляв такий багатий, шляхетний і достойний молодик, а Лотаріо й сам уважав себе за такого? Чого він учащає до тієї красуні Каміли? Щоправда, добрі звичаї і скромність Ансельмової дружини могли хоч якому злому язику гамульця вправити, але Лотаріо не хотів давати зайвих приводів до пліток і в ті дні, коли мав іти до Ансельма в гості, все знаходив якусь нагальну роботу в себе дома, через що друзям доводилось частенько сперечатись. Один усе скаржився, а другий виправдовувався. Раз якось гуляли вони вдвох за мурами міськими по полю. І Ансельмо звернувся до Лотарія такими словами. «Ти можеш подумати, друже, мій Лотаріо, ніби я не досить удячен Богові за ті примногі блага, якими він мене з ласки своєї ущедрив, учинивши мене сином таких достойних батьків обдарувавши гойно природними, мовляв, дарами, і добрами земними, і давши мені надто тебе за друга, а Каміллу за жінку Два скарби, що я їх ціную, і не по повні, може, заслузі лише по моїй спромозі». А проте, володіючи всіма цими благами, що, звичайно, роблять людей цілком щасливими, я почуваю себе таким зледенним і упослідженим, як, мабуть, ніхто в білому світі, бо вже не день і не два мучить і томить мене таке, Чудне й несамовите бажання, що я аж собі дивуюся, сам себе картаю і караю, гамую і тлумлю в собі те бажання, що не змога вже мені його в душі таїти, не сила й людям виявити. Та як уже судилось йому наяв вийти, то нехай я довірю свою таємницю архівам твоєї мовчазності. Сподіваюся, що під твоїм захистом і з твоєю щиродружньою допомогою я звільнюся незабаром від цієї навісної змори. І радості, яку мені принесе твоя турбота, не буде краю, як нема краю розпачі, до якої довело мене моє шаленство. Ансельмові слова зачудували Лотарія. Проти чого, се думав він, такий довгий вступ, така широка передмова? І туди, і сюди розкидав думкою, яке то могло бути бажання, що товариша його так тяжко мордувало, а влучити і близько не влучив. Щоб же якось вийти з недомислу, що огорнув його, сказав Ансельмові. «Вочевидь, кривдеш ти дружбу нашу велику, що так манівцями та науверти до мене говориш. Виявиш мені прямо твою потаємну думку, і будь певен, що я знайду спосіб на твою гризоту, дам раду на твоє лихо». «Правду кажеш», – погодився Ансельмо. Тож, упевняючись на дружбу твою щиру, все тобі лотарію відкрию. Не путить мене, щоб ти знав, ось яка думка, чи справді дружина моя Каміла така частива й доброчинна, якою вона мені здається, а досвідчитись цього я можу лише взявши її чесноту на спиток, як ото золото вогнем на пробу беруть. Бо я собі вважаю, друже мій єдиний, що цнота жіноча тоді тільки по-справжньому виявляється, як хто її на гріх підкушає. І та тільки жінка дійсно цнотлива, котра не дасться перелестити ані обіцянками, ані дарунками, ані слізьми, ані безнастанними зальотами настирних закоханців. Велике діло, що жінка добра, бо ніхто на лихе її не підбиває». «Велике диво, що вона скромна і сором'язлива, бо попуску їй нема, бо знає, що муж її скарає, як тільки на перелюбках і зловить. Тієї жінки, що чесна, бо боїться, або до гріха нагоди немає, ніколи я не шануватиму так, як ту, що за нею інші впадали, домагалися її кохання, а вона з тої спокуси переможницею вийшла». З цієї ж то причини і ще багатьох інших, що я міг би тобі навести для підкріплення і підтвердження моєї думки, бажаю я, щоб дружина моя Каміла перейшла через усі ці труднощі, щоб чеснота її зазнала випробування в горнилі полум'яної пристрасті і то з боку мужчини гідного знести до неї мислі. Якщо вона вийде з цієї баталії переможницею, я гадаю, що так воно і буде» то я назву себе найщасливішою людиною в світі. Скажу, що більше нема чого мені бажати, що доля послала мені за дружину ту, про яку мудрець глаголе. Хто знайде жінку щасливу? Як же діло складеться не так, як я сподіваюся, то свідомість того, що я вивірив правду, усолодить мені гіркоту всього аж надто дорогого досліду. Що ти мені не кажи, що не говори, ніяка сила не одверне мене від цього задуму. Я конче мушу його здійснити. Отож, друже мій лотаріо, жадаю я, аби саме ти стався знаряддям для переведення моєї думки в життя». І я створю для тебе всі умови. Дам усе потрібне для того, щоб спробувати спокусити жінку скромну і чесну, доброзичливу і безкорисливу. Коли я обирав тебе за виконавця цього небезпечного замаху, то керувався ще й тим міркуванням, що в разі твоєї перемоги над Камілою ти не доведеш тої перемоги до щирця, бо ми можемо вважати задоконане те, що легко могло б доконатись. Отож, ти образиш честь мою лише думкою, і ця моя зневага буде похоже в криївці твоєї мовчанки. Що ж до мене самого, то я схороню таємницю до самої смерті. Поки не досвідчу справди, то й життя мені не життя. Отож, ставай, не гаючись, до всього любовного герцю, і то не мляво та оспало, а з усім палом і з усією пристрастю, якою вимагає моє рвійне бажання, з усією певністю і довірою, за порукою якої є наша дружба». Отакі речі провадив Ансельмо. А Лотаріо слухав пильно, і ото тільки зразу озвався, був словом, а після й губи не розмикав, поки той не скінчив. Як же замовк Ансельмо, Лотаріо дивився на нього довгу хвилю, здуміло і зачудовано, мов на невидальце яке, і врешті сказав. «Чогось мені здається, друже, мій Ансельмо, що це все ти мені на сміх говорив, а не на справшки. Якби я був певен, що то не жарти, я перебив би довгу твою річ і не дав би тобі зайти аж так далеко. Уже в мене й така думка роїться, що або ти мене не знаєш, або я тебе не знаю. Так ніж, я добре знаю, що ти Ансельмо, а ти знаєш, що я Лотаріо. Біда лиш у тім, що ти вже, по-моєму, не той Ансельмо, що перше був». А я, по-твоєму, не той Лотаріо, за якого ти мене мав. Те, що ти мені сказав, немисливим було почути від колишнього мого друга Ансельма. Того, що ти від мене вимагаєш, неможливо вимагати від лотарія, котрого ти знаєш. Адже добрі друзі, мовляв поет, повинні випробувати одне одного і користатися взаємними послугами «узке ад арас» – латиною до вівтарів. А це значить, що дружби не слід зловживати для богопротивних справ. Якщо такої гадки про дружби був поганин, то християнин і поготів мав би знати, що яка б не була людська приязнь, не годиться заради неї втрачати приязні Божої. А як і припаде, коли чоловікові ви занедбати спасіння власної душі, аби друга порятувати? На те вже не пуста і не блага має бути причина. От хіба коли йдеться про життя друга чи його честь? От ти й скажи мені тепер, Ансельмо, невже честі твоїй чи життю якась велика небезпека загрожує, що я мав би тобі на догоду зважитись на такий ганебний учинок? А вже що ні». Насправді, як я подумаю, виходить так, що ти сам вимагаєш від мене, щоб я силкувався за всяку ціну позбавити честі життя тебе, мого друга, і в себе самого. Адже як я позбавлю тебе честі, то тим самим отберу тобі життя, бо краще людині смерть, ніж безчестя. А коли я стану, як ти того хочеш, знаряддям твоєї згуби, то й сам добудуся безчестя, що рівнозначне смерті». Вислухай же мене, любий мій Ансельмо, май терпіння й не перебивай, поки не скажу всього, що я думаю про твій намір, а потім уже ти говоритимеш, а я слухатиму, буде ще в нас час. Про мене, погодився Ансельмо, кажи все, що хочеш. І Лотаріо вів свою мову далі. Ти, Ансельмо, здається мені, міркуєш оце, як ті маври, що їх не змога переконати в неправдивості їхньої науки ані цитатами святого письма, ані логічними умовиводами, ані символом віри, хіба що візьмеш якісь очевидні, показові, безсумнівні, достеменні, хоч рукою їх торкай приклади. Або наведеш незаперечні математичні докази, як от, приміром, кажучи такий – коли от двох рівних величин одняти рівні частини, то й остачі теж будуть рівні. А як словами їм нічого не докажеш, а так воно насправді й буває, то показуй хоч на мигах, хоч до самих очей піднось, і все одно навряд чи впевниш їх у правдивості святої віри нашої. Та ж мушу я із тобою вдаватись до подібних способів і засобів – бо примха бажання, що заскочила тобі в голову, така неподобна й несосвітенно безглузда, що шкода праці зводити тобі на очі твої ж дурощі. Інакше тут і не скажеш. Може, варто було б, щоб покарати тебе за лихий твій намір і не розбивати твого недомислу. Та дружба, що я до тебе маю, не дозволяє мені бути таким жорстоким і кидати на призволяще товариша, якому загрожує видима згуба. Зрозумій мене як слід. «Чи не сам же ти, Ансельмо, казав мені, що я маю спокушати доброчесну, улищати доброчинну, задаровувати непідкупну, завойовувати неприступну?» Сам казав, «А як ти знаєш і вважаєш, що жінка в тебе доброчесна і доброчинна, непідкупна і неприступна, то яка ж тобі ще недогода? Як ти гадаєш, що вона не дасться мені на підмову, а воно так і буде, то які нові, кращі титули додасли їх до тих, що вона вже нині не має? Яких нових достойностей вона в тебе набуде? Одно з двох. Або ти маєш до неї інакшу думку, або сам не знаєш, чого хочеш. Якщо ти гадаєш, що вона не така, як ти кажеш, то навіщо ці випроби? На те хіба, щоб скарати її потім по своїй уподобі, як о жону нечистиву. Як же вона дійсно така добра, за яку ти її маєш, то з якої речі вивіряти саму щиру правду, адже думка твоя про неї залишиться та сама, що й перша була. Тільки не думки або отчай духи, це вже крайній аргумент, зважується на справу, від якої слід чекати скоріше біди, ніж добра, особливо, яких ніхто до того не силою і не змушує. А про замір їхній можна загодя сказати, що він явно неслушний». Буває правда, що люди йдуть на важкі, небезпечні справи заради Бога чи заради світу, або заради того і того воднораз. Заради Бога подвизаються святі, проводячи життя янголів у людських тілах. Заради світових благ інші борознять безмежні моря й океани, забиваються в хто зна які краї, між різні придивні народи, аби собі фортуни запобігти. Заради Бога і водночас заради світа вершать свої подвиги завзяті вояки, ледве загледять у мурі ворожім пролом от ядра гарматного, зараз забувають усякий страх і, не дбаючи про видиму небезпеку, окрилені єдиним бажанням полягти за віру, рідний край короля свого, ринуть безбоязно в саме Пекло на зустріч смерті, що звідусіль на них чигає Ото все справи, хоч і важкі та небезпечні А варто їх підіймати собі на славу, честь і пожиток А ти бач, яку задумав, як і доведеш її до діла То не матимеш ні слави в Бога, ні шани від людей Ні блага світового не придбаєш Навіть як усе випаде по-твоєму Не буде тобі ні втіхи, ні зиску, ні честі коли ж, не дай Боже, станеться інакше, то нещаслива твоя доля. Хоч ніхто й не знатиме про лихо, що тебе спостигло, радості от того буде мало, досить, що ти сам про нього знатимеш, і будеш каратися і мучитися поки віку твого. Щоб упевнити тебе в правдивості моїх слів, доточу кінцеву октаву з першої частини «Сліз апостола Петра», що написав знакомитий поет Луїджі Танціло. Ось що в ній говориться. День устає, вогнем палає схід, В грудях Петра палає біль і сором, Нічий його не зустрічає вид, Та він свій гріх духовним бачить зором. Хто щиродушний, сам вчуває стид, Не жде, щоб інший хтось карав докором, Сам за гріхи себе присоромля, Хоч бачить їх лише небо та земля». Отак же і тебе не врятує од муки таємниця. плакатимеш ми ж не втешимо, якщо не очима, то кривавими слізьми серця. Як той нерозумний лікар, що, повідає славний поета, пішов на спробу щарою, чарою, якої обачно відмовився мутрий Рінальдо. Хоч то, може, й вигадка поетична, та містить вона в собі скриту моральну науку, яку треба зрозуміти, затямити і добре засвоїти. А тепер скажу тобі ще одну річ, аби ти остаточно переконався в хибності свого наміру. Уяви собі, Ансельмо, що з волі неба або ж просто щасливої нагоди ти став паном і законним властителем чудодивного діаманта, добротою і чистотою якого захоплювались би всі знавці клейнодники, що його бачили, і славили б в один голос і в одну душу, що другого такого прикметного, добротного, шляхетного самоцвіта в природі бути не може. Та й сам ти це знав. Не мавши жодної причини до сумніву, то скажи, чи гаразд би ти вчинив, якби поклав того діаманта під молотом на ковалді, та й почав його з доброго дива бити-дробити? А ну ж, мовляв, чи справді він такий міцний та добрий, як люди славлять. Хай би навіть проба вдалася, і діамант витримав цю дурну перевірку, від того цінність і слава його не зросла б. Ну, а вже якби розбився, все теж річ можлива, тоді все пропало, діаманта б не стало… А на його властителя всі казали б, що він не сповна розуму. Вважай, Ансельмо, мій любий, що й Каміла твоя – то дорогоцінний діамант у твоїх і людських очах, і що не слід наражати тої дорогоцінності на небезпеку, щоб не розбилась буває, бо як лишиться цілою, то вартості її от того не прибуде. Як же не витримає і розіб'ється, то подумай тепер іще, як тобі житиметься без неї, як нарікатимеш сам на себе, і то по праву, що і її знівичив, і себе занапастив? Знай же, що немає в світі скарбу над жінку чесну та вірну, і що в жінки честь, то добра слава, якою вона серед людей тішиться. А добра слава дружини твоєї, як сам здоров знаєш, така, що вищою бути не може, то навіщо ж брати цю істину під сумнів? Не забувай, друже, жінка істота недовершена, тож не годиться ставити їй на дорозі перепон, об які вона могла б спіткнутися і впасти, а слід навпаки – усувати з її шляху всі такі спотички, щоб легко і необтяжливо дійшла вона можливого ступеня досконалості, яка для неї полягає в цноті». Природознавці розповідають, що в горностая хутро біле-білісіньке – так от як полюють на це звірятко мисливці, то на ось які хитрощі беруться. вистежать усі його ходи та лази, та й пообкидають їх геть болотом, а тоді вже виганяють його туди. Побачивши грязюку, Горностай спиняється як стій і дається зловити, аби тільки не забруднити, не скаляти білого вбрання свого, що він його цінує понад волю свою й саме життя. А чесна й вірна дружина – все той же самий Горностай. Чеснота її над сніг незайманий чиста і біла. Отож, то хоче, щоб вона її вберегла, а не втратила безпуття. Нехай не чинить робом тих, що на горностаю полюють. Нехай не підпускають її близько до бруду нечесних подарунків та лестощів настирливих закоханців. Бо можливо, та ще й дуже, що з природи своєї вона не досить тверда і стійка, щоб сама могла подолати чи обійти такі перешкоди. Отож треба прибрати їх з її дороги, щоб перед очима в неї лише цнота непорочно біліла, де добра слава золотим сяйвом сіяла. А ще можна порівняти жінку частиву до свічада з ясного та чистого кришталю. Чисте ж то воно та ясне, але дихни лишень на нього зразу мутнієть тьмяніє. До жінки чистивої так треба ставитись, як до святощів, поклоняйся та не торкайся, а стерегти й шанувати її треба так, як стережуть і шанують садок, повний квіту рожевого. Не дає господар нікому його топтати чи руками чіпати, нехай люди лише здалеку, поза огорожі градчастої на ту красу любують, тими пахощами втішаються». В кінці нагадаю тобі ще вірші з новітньої комедії, що мені на думку спали, і до теми нашої розмови якраз, по-моєму, приходяться. Там один старий і мудрий чоловік радить батькові молодої дівчини, щоб добре пильнував її, стиріг і доглядав. Багато всяче не казав він про це, а між іншими і такі були слова. «Жінка зроблена зі скла» А чи довго їй розбиться, вивіряти не годиться, бо спіткає доля зла. Важить там не випада, де чекають певні втрати. Легко склоти поламати, а й склеїти шкода. Знає це весь рід людський, ну і я, звичайно, знаю. Куди хоч ховай Данаю, знайде дощик золотий». Досі я говорив лише про те, що стосується тебе, Ансельмо. Послухай тепер дещо з того, що належиться до мене. Може, я й надто широко річ розводжу, та ти вже пробач, треба ж нам якось виблудитися з цього лабіринту, в який ти самохіть попав і з якого я маю тебе вивести. Ти вважаєш мене за свого друга і хочеш позбавити мене честі, що зовсім не сполучене з дружбою. Мало того, ти жадаєш, щоб я в свою чергу зганьбив твою честь». Що ти хочеш мене зганьбити – все цілком ясно. Адже як я послухаю тебе і почну впадати коло Каміли, вона подумає, що я чоловік безчесний і безпутний, раз дозволяю собі і допускаю вчинки несумісні з моїм становищем і з обов'язками нашої дружби. Що ти хочеш, аби я зганьбив тебе – Річ так само певна. Як помітить Каміла, що я до неї залицяюсь, вона подумає, що я побачив у ній щось легковажного, через те й насмілився відкрити їй своє гріховне жадання. Як же вона буде, на її думку, знеславлена, то та не слава й на тебе впаде, бо ти належиш їй, а вона тобі». Так уже воно в світі ведеться, що як у бредечія жінка в гріх чужоложний, то хоч би чоловік про те й не знав і не давав жодної до того притоки, хоч би й не мав він змоги дбанням своїм і старанням тому лихові зарадити, люди прикладають до нього різні ганебні та принизливі прикладки. Ті, що знають про зраду його жінки, дивляться на нього завжди з погордою, замість співчувати йому. Адже та біда сталася не з його провини, лише з легкої натури його дружини. Коли хочеш знати, чому невірна дружина вводить у неславу свого мужа, навіть коли той не відає про зраду, сам до неї непривинний і непричетний, то слухай сюди, слухай терпляче і пильно, бо все те має вийти на твою користь. Коли Господь создав праотця нашого в раю земному, глаголи Святе Письмо, він наслав на Адама твердий сон, вийняв йому з лівого боку ребро і создав із того ребра праматір нашу Єву. Як же прокинувся Адам і глянув на неї, зразу сказав, Все ж кість от костей моїх і тіло від тіла мого!» А Господь рече, Оставить чоловік отця свого і матір свою, та й приліпиться до жони своєї, і будуть удвох тілом одним. Тоді ж то й було встановлене священне таєнство шлюбу, у за якого може розірвати єдину смерть. І це чудовне таєнство таку велику силу і у собі має, що з двох душ робить одне тіло, а в добрім подружжі й надто – дві душі, а воля одна». А як тіло жони, то одне тіло з мужевим, виходить, що як прикинеться в неї яка пляма чи сказа, воно й на мужеві окошиться, хоч би сам він, як я вже казав, і не був тому лихові причиною. Як болить людині нога, чи ще там який сустав, біль той відчуває все тіло, бо воно ж тіло одно. Як за неї кісточка, то й голові дошкуляє, хоч вона тому й не винна. Отак же й чоловік є причасником і причетником жінчиної ганьби, бо чоловік і жінка – то одна спілка. А що всяка честь на світі і всяке безчестя береться з плоті і крові, то й ганьба жони нечистивої падає на голову мужові, і незнання не рятує його одне слави. Подумай же, Ансельмо, на яку ти наражаєшся небезпеку, хочеш збаламутити спокій доброї дружини твоєї. Подумай, які невідомі пристрасті може розбуркати оця марна і нерозважна цікавість у грудях цнотливої твоєї малжонки. Зважи на те, що виграш твій буде мізерний, а програти можеш стільки, що ніякими словами не скажеш і не злічиш. Як же все те, що я тобі говорив, не спроможне відвернути тебе від злощасного твого наміру, то пошукай іншого знаряддя ганьби твоєї і недолі, бо я не годен і не згоден стати таким знаряддям, хоч би навіть мав через те втратити дружбу твою, а більшої втрати я собі не можу уявити. Це я сказавши, замовк доброчесний і обачний Лотаріо. Ансельмош стояв замислений і збентежений, довгу хвилю й до слова не міг прийти. В кінці відповів йому так. Пильно і уважно ти сам це бачив. Слухав я, друже мій, лотаріо, все те, що ти мені хотів сказати. І в усіх речах твоїх, прикладах і притчах бачив я велику мудрість твою і правдиву понад усяку міру приязнь твою до мене. Добре бачу також і охоче визнаю, що як не прийму ради твоєю, а піду своїм трибом, можу одбігти блага й напитати собі лиха». Вже ж з цього мусиш ти пізнати, що напала на мене така хвороба, як ото часом на жінок нападає, коли їм притмом хочеться їсти землю, глину, вугіль і ще всяку погань, що й глянути на неї гидко, не то що їсти. Отож, треба добрати хитрого якоїсь способу, щоб мене уздоровити, і все можна буде зробити недорогим коштом. Ти почни потроху залицятися до Каміли, так собі жартом, аби-аби, не така вже вона думає легкодуха, щоб від першого натиску мала в цноті своїй схибнутися. Я задовольнюся цим першим початком, а ти виконаєш таким чином обов'язок дружби і знов мене на світ народиш, довівши, що мені не загрожує безчестя» ти повинен погодитись на все хоча б тому, що я твердо наважився перевести таку випробу. А ти, ревно дбаючи про мою честь, не попустиш, щоб я наражав її на небезпеку, виявляючи мій шалений задум комусь чужому. Щоправда, твоя честь може спочатку вмалитися в очах Каміли, як станеш ти до неї залицятись. Але згодом, як ми переконаємося у її вірності, ти сам їй щиро признаєшся про всю нашу змову. І честь твоя одновиться в Правах. Отож, як бачиш, ризик для тебе невеликий, а послугу ти мені зможеш зробити неоціненну. Погодься, хоч тобі може воно і незручно, бо кажу ж тобі, я ладен задовольнитися початком, тільки всієї справи. Побачив Лотаріо, що Ансельмо твердо і безповоротно на те діло наважився, що ніякими вже міркуваннями і притчами його не сила розраїти. І він може, як і нахвалявся, звіритись комусь іншому. Той вирішив, аби уникнути більшого лиха, погодитись на його пропозицію, хоч поклав собі в думці так справу повести, щоб і Ансельма задовольнити, і Каміли дарма не баламутити. Отож він попрохав свого друга, щоб нікому нічого не казав, бо ту справу він, Лотаріо, бере на себе, і ладен розпочати її, коли тільки Ансельмо захоче». Міцно обіймав Ансельмо, товариша свого вірного, і дякував йому сердечно за ту його готовність, мов то була не знати яка ласка. Тут же вони й домовились у двох, що почнуть ту справу з завтрашнього дня. Ансельмо обіцяв усе так влаштувати, щоб Лотаріо мав час і змогу розмовляти з Камілою на самоті, а також дати йому грошей та клейнодів усяких на подарунки. Він провадив також, щоб Лотаріо співав їй серенади та писав вірші на її честь. А якщо те дуже клопітно, то він Ансельмо сам їх складатиме. На все те Лотаріо погоджувався. Але думка в нього була не та, що в Ансельма. От домовились вони про все те і пішли до Ансельма додому. Там уже Каміла чекала на свого мужа з тривогою, бо того дня він вернувся пізніше не так, як звичне. Незабаром Лотаріо пішов до себе додому і на душі йому було якось маркітно. Ансельма то тепер задоволений, але що йому робити, як із цієї халепи вискочити? Думав він про те цілу ніч, та й надумав, якого способу ужити, щоб і Ансельма ушукати, і Камілу нічим не образити. Другого дня він прийшов обідати до Ансельма, і Каміла вітала й шанувала його вельми приязно, як найкращого мужового приятеля. Як уже пообідали і прибрали зі столу, Ансельму попрохав Лотарія лишитися з Камілою, бо йому, мовляв, набігла пильна справа, і він мусить одвихнутися з дому на яких півтори години. Каміла попросила його, щоб не йшов. Лотаріо захотився супроводжувати друга, але Ансельмо не хотів і слухати. Сказав Лотаріові, щоб посидів і почекав тут на нього, бо має ще обговорити з ним одну важливу справу. А Камілі припоручив розважати гостя, поки сам не вернеться. Одне слово вдав, що вийти з дому примушує його конечна потреба, а може безкінечна дурість. Так добре вдав, що ніхто й не подумав би, що то навмисне. Ансельмо пішов, і Лотаріо з Камілою лишилися у їдальні самі, бо челя уся порозходилась обідати. Отак із ласки вірного свого друга опинився Лотаріо як на бойовищі. А ворог же в нього перед очима такий був, що одною красою своєю цілий загін збройних рицарів міг би перемогти й підкорити. Судіть же самі, чи мав чогось боятись Лотаріо? Що ж він зробив? А ось що? Зліг на поручча крісла, підпер голову рукою і, перепросивши господиню за нечемність, сказав, що передрібне трохи, поки Ансельмо вернеться. Каміла запропонувала йому перейти до вітальні. Там, мовляв, на канапі зручніше буде відпочивати, ніж у кріслі, можна й заснути. Проте Лотаріо залишився в їдальні, так і сидів, дрімаючи в кріслі, поки не вернувся Ансельмо. Той, як побачив, що жінка в себе в покої, а Лотаріо сонний сидить, подумав, що в його відсутність вони мали досить часу на розмову і навіть на спання, і не міг діждатися, коли вже той Лотаріо прокинеться, щоб вийти з ним на вулицю і розпитати, як там і що. Як же хотів, так і сталося. Лотаріо встав, і вони зразу ж вийшли вдвох із дому. На ансельмове питання Лотаріо відповів, що за першим разом йому було якось наче незручно відкривати Каміллі своє бажання. Отож він лише вихваляв її вроду та казав їй, ніби по всьому місту, тільки й мови, що про її красу та розум. То здавалося йому непоганий початок, щоб підійти їй під ласку, бо вдруге вона вже слухатиме його радніше і прихильніше. Так би то він хитро за діло взявся, як той дух лукавий, що праведну людину хоче спокусити. Будучи пекельним демоном, він бере на себе постать ангела з раю і лише в кінці, як свого допнеться, зриває з себе ту облудну личину, якщо підступ його не відкривається з самого початку. Ансельмові дуже те все сподобалось і він сказав Лотарієві, що тепер день у день даватиме йому змогу бачитися з Камілою на одинці. Для цього не треба навіть із дому йти. Він усе якусь приключку знайде, аби одних одлучитись, а вона тих хитрощів і не постереже». Так пройшло чимало днів. І Лотаріо, навіть словом не перемовившись із Камілою, казав проте Ансельмові, що він до неї підлищався, та й досі не мав ніякого знаку, щоб вона була до чогось лихого схильна. Не подавала нібито ані найменшої тіні надії. Мало того, погрожувала, що як він неї не отчепиться, то вона все розкаже чоловікові». «Ну добре, – мовив Ансельмо, – досі Каміла не давала звести себе словами. Побачимо ж тепер, чи встоїть вона проти діл. Завтра я дам тобі дві тисячі золотих талярів, щоб ти їй подарував, та ще стільки, щоб накупив коштовностей усяких для принади. Адже нема такої жінки, хай хоч яка буде доброчесна, щоб не любила хороше ходити чи пуритися, а надто ще як сама вродлива» як витримає моя дружина ісю спробу, з мене буде цілком досить, і я вже більше не буду турбувати тебе. На те отказав Лотаріо, що як він уже почав, то мусить довести справу до кінця, хоч і знає, напевно, що скільки не битиметься, все одно нічого не доб'ється». На другий день дістав він чотири тисячі талярів, а з ними чотири тисячі смутків, бо довго не міг зміркувати, як йому далі викручуватись. В кінці надумав, що сказати. Каміла, мовляв, і до приносів та дарунків така сама байдужа, як до листивої мови. Тож не варто більше і клопоту собі завдавати, бо то все марна трата часу. Але доля, яка всі справи любить повертати по-своєму, втрутилася і тут. Ансельмо, залишивши своїм звичаєм Камілу з Лотарієм, замкнувся нижком у сусідній кімнаті та й став крізь дірку від ключа підглядати і підслуховувати, що вони там у двох роблять. Аж бачить, за півгодини чи більше Лотаріо до Каміли і словом не обізвався. Та хоч би й сто років отак сиділи, то мовчки мовчав би. Тут і зміркував він, що всі оті Камілині відповіді, про які Лотаріо йому переказував – вигадані й вибрехані від початку до кінця. Щоб вже остаточно в тому впевнитись, вийшов зі своєї криївки, откликав товариша набік і спитав, як там йдуть справи, в якому настрої Каміла. Лотаріо відповів, що далі вже гратися не хоче. Вона присадила його так різко й рішуче, що в нього вже й духу нема до неї підмовлятись. «Ех, Лотаріо, Лотаріо!» – гукнув тоді Ансельмо. Так отак, значить, ти виконуєш моє доручення, отак виправдовуєш мою довіру. Я ж зараз оце підглядав за тобою крізь замкову щілину і сам бачив, що ти й словом не зайняв Каміли. То певно ти взагалі з нею ні про що не говорив. Я не маю жодного сумніву, що так воно і є. «Чого ж ти дуриш мене?» «Коли так, чого хитрощами своїми позбавляєш мене можливості досягти жаданої мети за допомогою іншого якоїсь способу?» Більше Ансельмо нічого не сказав, але й цих слів було досить, щоб присоромити збентежити лотарія. Тут уже йшлося про його власну честь, адже його на брехні зловлено. От і поклявся він Ансельмові, що тепер уже візьметься до діла по-справжньому, вслужить йому по щирості. «Хочеш, – мовляв, друже, – то, підглядаючи мене, зможеш сам у всьому переконатись. А краще, мабуть, не треба. Моє пильне старання само тобі все скаже і покаже». Ансельмо повірив йому, і щоб дати другові більше простору для певної безперешкодної дії, вирішив поїхати на тиждень до одного приятеля свого, що жив у пригородньому селі. «О, побіденний, необачний Ансельмо! Що ти коїш? Що ти дієш? До чого прямуєш? Схаминися!» Ти коєш лихо на свою голову, дієш проти власної честі, прямуєш до власної згуби. Дружина твоя Каміла, жінка чистива, живе вона з тобою мило, нема тобі ні в чому недогоди й перешкоди, ніколи вона й мислі не зносить поза стіни твого дому. Ти для неї рай на землі, втілена мрія, здійснене бажання». Твоя воля для неї – закон, міра, якою вона міряє власну, підкоряючись завжди твоїй і Божій волі. Всі багатства, що криються в надрах її краси, честі, доблесті і слави – всі вони твої і даються тобі даром. То нащо тобі тобі щиритися та копатися, дошукуючись якихось нових, небачених досі скарбів? як від того вся копання твоє може обвалитися, адже все там тримається кінець кінцем на хистких підпорках делікатної її природи. Не забувай, що хто жадає неможливого, тому доля цілком слушно відмовляє і в можливому. Та про все краще послухай поета, що то каже, «Я шукав життя у гробі, а свободи у в'язниці, а здоров'я у хворобі». А спокою у мандрівці, віри й правди у зрадливці. От за це мене й карає, небо в гніві справедливе, а за ним і доля злає. Хто шукає неможливе, той можливого не має. На завтра поїхав таке Ансельмо в село, а Камілі сказав, що в час його відсутності до них приходитиме лотаріо за домом доглянути та й обідати з нею, тож нехай вона шанує гостя, якби його самого. Прикро вразив доброчесну розсудливу жінку, такий от чоловіка наказ, і вона засмілилась заперечити. Негоже, мовляв, щоб хтось інший займав господареве місце за столом, як його дома нема. Якщо ж він гадає, що вона не зможе сама в господі лад дати, то нехай лише сей раз і спробує, побачить, що вона і набільше здатна. Танцельмо сказав твердо, що така його воля. Мусила Каміла схилити голову і скоритися наказові – «Добре, – сказала, – зроблю так, хоч і не по своїй волі». Другого дня по від'їзді Ансельма прийшов Лотаріо. Каміла прийняла його звичайненько та приязненько, але намагалась так усе влаштувати, щоб ні на хвилю з гостем сам на сам не сидіти. Весь час коло неї челять крутилась, а покоївка Леонелла ходила за паною невідступно. Каміла дуже її любила, бо дівчина з малку росла з нею вкупі в отецькому домі. От вона й взяла її з собою, як за Ансельма віддалася. Протягом перших трьох днів лотарію словом називався до Каміли. Хоч і мав часом нагоду, коли приберуть було зі столу і челядь розійдеться, щоб і собі пообідати на швидку, так і веліла їм господиня. А Леонелі наказано було раніше обідати, і потім от пані не оходити. Та дівчині не те в голові було, мала вона деякі власні справи й справки, і теж на них часу потребувала, то й не завжди робила, як пані загадувала, і лишала її іноді на самоті з гостем, наче їй так і наказано було. Та вигляд у Каміли був такий скромний, вираз обличчя такий строгий, вся поведінка така гідна, що язик Лотарієві мимохідь прилипав до гортані. Та оці ж самі камілині добрі прикмети, що занімили Лотарієві уста, вийшли обом їм на велику шкоду. Уста стаж то мували, а думки не мовчали, споглядаючи Любо всю тую вроду пишну та величну, перебираючи одну по одній всі ті високі достойності душевні, що й в статуї мармурові кохання пробудили б, не то в живому серці. Замість розмовляти з Камілою, Лотаріо дивився весь час на неї і думав, яка то вона Люба та Мила, і думки цієї почали вже й щиро його приїзд до Ансельма хитати – не раз і не два поривався він збігти геть із міста, зникнути другові з очей і Каміли до віку більше не бачити. Та вже, мов, прикипів до вродливиці, видно, мусив дивитися на неї. Довго з собою так боровся, перемагався, гнав із серця ту солодку спокусу, ту розкішну принаду, казав собі, що то божевілля, називав себе поганим другом, бо навіть недобрим християнином, розкидав думкою туди й сюди, порівнював себе з Ансельмом, і все ніби на те виходило, що більше тут винна не власна його нетвердість у дружбі, а товаришів дурний розум та надмірна самовпевненість». Якби знав, що й перед Богом так може виправдатись, як перед людьми, не боявся б за свій гріх ніякої кари. Так то врода Камілина і цнота її геть підірвала в лотаря щиро дружню вірність. Немало ж до того і попуск спричинився, що попустив необачний Ансельмо. Якщо перші три дні юнак іще гамував у собі жадання, то на четвертий уже пустився берега і освічився Камілі так пристрасно і бурхливо, що вона підвелася з місця вражена і збентежена і пішла до свого покою, не зронивши ні слова на відповідь. Та ця її стриманість не знеохотила Лотарія, бо Надія, відомо, родиться разом із коханням. Каміла стала йому після того ще миліша. Вона ж, не сподівавшися зруду від нього таких речей, не знала, що почати. Аби позбавити його іншої нагоди для таких негожих, на її думку розмов, вирішила того ж вечора написати мужеві цидулку і переслати гінцем. А в тій цидульці стояло ось що. Розділ 34, де продовжується повість про безрозсудно цікавого. Горе кажуть військові без старшини, а замкові без каштеляна. А я скажу, ще гірше молодій жоні дома без мужа, як немає на те слушної причини». Так мені без вас тут недобре, так до важко, що як ви забаритеся ще довше, доведеться мені до отця матері жити йти, хоч би мала ваш дім без нагляду лишити. Бо той, кого ви наглядачем настановили, глядить, здається мені, недобра вашого лише своєї втіхи. Знаючи вас за розумного чоловіка, не скажу більш нічого, та воно бі не годилось іще щось казати». Одібравши таке послання, зрозумів Ансельмо, що Лотаріо приступив уже по-справжньому до своєї справи і що Каміла відповіла на те, як він і сподівався. Безміри врадований тією новиною, він переказав Камілі тим самим посланцем, що вона ні в якому разі нікуди не переїздила, бо він незабаром сам дома буде. Така його відповідь здивувала Камілу, і вона зовсім розгубилась. І дома їй залишатись ніби не гоже, і до батьків їхати не велено. Зостанеться, честь її знов у небезпеці буде». Поїде – розгнівить мужа непослухом. Котре лихо менше, те кажуть і вибирай, а Каміла вибрала більше, тобто зосталась дома. Вона вирішила навіть не уникати Лотарія, щоб міжчелядю поговору якого не вчинилось, і шкодувала вже, що послала мужеві ту цидулку. Адже Ансельму може подумати, що Лотаріо помітив у ній щось непевне, тим і порушив правила пристойності. Проте, впевняючись на чистоту свою і на свій добрий розум, здалась вона на Божу волю, вирішила тільки не відповідати лотарієві на всі його непризвоїті речі, а мужеві не повідомляти більше нічого, щоб не завдавати зайвого клопоту і не вплутувати його в жадні звади. Того мало, вже стала думати-гадати, як би їй лотарія виправдати, коли муж спитає, проти чого вона такого листа написала. Мавши в голові такі думки, може й шляхетні, та не конче розумні й пожиточні, слухала вона другого дня, що говорив їй Лотаріо. Мова його була така палка й жагуча, що тверде серце їй почало м'якнути. А цнота мусила пильно стерегтися, аби очі не зрадили того ніжного зворушення, що заронили їй у душу юнакові слова та сльози. Лотаріо те помітив і розвогнився ще дужче. Ну, думає, поки Ансельма немає, обложимо й добудемо сю фортецю. Та й ударив на її гординю, хто з нас кількома сальвами похвал її красі. Відомо, бо що найкраща зброя на високій вежі гордопишності жіночої – то листиве слово, воно їх швидко крушить і землею рівняє. А тоді такі хитрі та зручні підкопи підвів під скелю її неприступності, що якби Каміла вся з граніту була, і то мусила б упасти. Ридав, благав, обіцяв, улищав, умовляв і заклинав. Та все ж то так щиро і ревно, так палкою чуло, що врешті схибнулась Камілина чеснота, і він здобув перемогу, якої так мало сподівався і так велико прагнув. Здалася Каміла. Каміла здалася. Та що ж тут дивного, коли дружба Лотарієва не встояла? Цей приклад нам ясно показує, що пристрасть любовну можна перемогти, хіба тільки втечею, І що ніхто не повинен ставати до бою з таким потужним ворогом, бо людську його силу може переважити лише сила надлюдська. Одна тільки Леонелла знала про упадок своєї пані. Ті віроломні друзі, ті новоявлені коханці не могли приховати нічого від її очей. Лотаріо не хотів розкривати перед Камілою Ансельмового задуму. Не хотів їй казати, що той навмисне дав йому таку можливість. Боявся, щоб вона не злегковажила його кохання. Нехай краще думає, що він домагався її ласки ніби не на року, і сам собою, а не розмірковано з чієїсь направи. Через кілька день Ансельмо повернувся додому і не помітив пропажі того, що він так високо цінував, та на ділі так мало шанував. Одразу ж пішов він до Лотаря, той був сама в себе дома. Друзі обнялися, і Ансельмо спитав, яка його звістка чекає, чи життя вона йому подарує, а чи смерть пошле. «Чудова звістка, любий мій Ансельмо», – отказав Лотарю. Дружина твоя, Каміла, всьому жіноцтву взірець, усім чеснотам вінець. На слова мої вона не вважала, обіцянками згордувала, дарунків не приймала». А сльози мої лукавії висміяла, як хотіла. Одне слово – малжонка в тебе, не тільки чудо краси, а й візерунок цнот. Виталище доброзвичайності, частивості, скромності, люб'язності і всіх інших добрих прикмет, що можуть принести щастя і славу будь-якій жінці». На тобі твої гроші, друже, не довелось мені ними й покористатись, бо не така в тебе каміла, щоб понадатись на якісь там нікчемні обіцянки чи дарунки. Задовольнися ж цим, Ансельмо, і годі вже випробувань. Тобі пощастило вийти сухим із моря сумнівів і підозрінь, в яке часто чоловік через жінку впадає. То не важся поринати в нову, якусь іще глибшу почину – не думай перевіряти з іншим лоцманом добротність і міцність корабля, в якому небо судило тобі плисти по хвилях життяйського моря. Вважай, що ти прибився вже до певної пристані, ставай на якір сумиру душевного і стій собі спокійно, поки не прийдуть до тебе по останню подать, от сплати якої не звільняють жодні з цьогосвітні привілеї. Ансельмо хто зна як зрадів із тих лотарієвих слів і геть чисто всьому повірив, мов би то йому оракул вирік. Але попросив товариша не кидати початої справи, а й далі її вести. Просто так, для цікавості і розваги. Так уже сильно впадати коло Каміли не треба, але нехай Лотаріо напише вірші якісь на її честь, буцім то для Хлоріди або що, а він Ансельмо скаже їй, що друг його закохався в одну даму і оспівує її під тим прибраним іменням, щоб не накликати на неї неслави. Як же Лотаріо не захоче взяти на себе того клопіту, то він Ансельмо сам тії вірші звіршує. «Не треба», – сказав Лотарію, – «не такі вже ворожі до мене музи, десь колись гляди та й завітають у гості. Скажи тільки Каміллі про те моє уявне закохання, а вірші я напишу, не такі, може, добрі, як того предмет вимагає, та й не згірші, як на мою спромогу». Отак і домовились двоє друзів. Один нерозсудливий, а другий невірний. Ансельмо пішов додому і спитав у Каміли, а вона вже давно того питання ждала і дивувалась, чому він не питає. З якої причини написала вона йому того листа? Каміла одказала, що їй здалось, ніби Лотаріо поглядав на неї з ухвалим оком, не так, як при ньому, але вона, мабуть, помилилась, бо Лотаріо уникає зустрічі з нею, особливо на самоті. Анцельмо заспокоїв дружину, сказавши, що її підозра була даремна, бо йому відомо, що Лотаріо закохався в одну вельможну панянку, таки з Флоренції, яку він оспівує під ім'ям Хлоріди. Та й взагалі його нема чого боятися, бо то правдива душа і щирий приятель їм обом. Якби Лотаріо був не попередив Камілу, що ту любов до Хлоріда він навмисне вигадав для Ансельма, аби мати змогу оспівати часом її красу, вона, напевно, впала б у чайдушні тине та ревнощів. А так вона сприйняла цю вістку з легким серцем. Назавтра в обід, як сиділи вони втрьох за столом, Ансельму попросив Лотарія прочитати їм щонебудь із того, що він написав про кохану свою Хлоріду. Каміла її не знає, то він нехай сміло говорить про неї, що хоче. Нехай би Каміла її знала, заперечив Лотаріо, мені нема чого два стоїти. Коли закоханий прославляє вроду своєї дами і називає її жорстокою, то він аж ніяк не ущерблює її доброчинної слави. Та вже так чи інак, а коли просите, прочитаю вам сонета, що склав я вчора про невдячність Хлоріди. Ось він увесь. Сонет як злине ніч на землю чорнокрила І в тихім сні спочине смертних рід З незлічних мух скупи складаю звіт Я небовій тобі хлорі домила А встане знов ясне денне світило Рясним багрянцем запаливши схід Печальну повість злигоднів бід Повторюю зітхаю осмутніло а як те сонце сяйного престолу вогнені стріли кидає додолу, караюсь я і мучуся без меж. І знову ніч, і знов я гірко плачу, і скаржуся, і молю, і знову бачу, що небеса глухі, і Хлоріда теж». Сонет припав до душі Камілі, Ансельмові ще й більш от того. Він похвалив його і сказав, що дама та й справді понад усяку міру жорстока, коли на таке щире кохання серцем не озивається. Тут упала в річ Каміла. Хіба то каже все правда, що закохані поети виспівують? Як поети, відповів Лотаріо, вони можуть часом схибити проти правди. Але як закохані кажуть саму правду, та ще й не всю. «А вже що так?» Підтвердив Ансельмо, аби лише підтримати Лотарія і надати більшої ваги його словам. Та Каміла, захоплена своїм коханцем, не звернула навіть уваги на ті чоловікові хитрощі. Все Лотарієве було їй миле, а знаючи добре, що вона сама і є ота Хлоріда, до якої звернені юнакові думки і вірші, вона спитала, чи не має він іще якоїсь сонета чи іншого такого твору. «Маю ще одного», – сказав Лотарю, – «тільки здається мені, що він не такий гарний, як той, або, вірніше, гірший від нього, а втім судіть самі». Сонет «Я скоро вмру. Жорстокий вирок свій вже винесла твоя сліпа гординя. Не засудивши мирного служіння, сконаю я, як раб покірний твій». І в тій країні, де немає мрій, де все земне стає блідою тінню, носитиму я в серці, мов святиню, нетлінний скарб, твій образ неземний. Той скарб мені за всі дорожчі блага, хоча твоя байдужість і зневага наближують щомить фатальний строк. Біда мандрівцю, що запливши в море, у буряні і темряві простори ні пристані не бачить ні зірок». Ансельму похвалив і сього сонета. Він мовляв не згірше, як той. І так доточував кільце до кільця в ланцюгу без честя, що його чим раз дужче обкручував і обплутував. Чим більше топтав його честь Лотаріо, тим листивіше запевняв його, ніби та честь сяє ясніє, як ніколи. Чим нижче ступінь по ступеню котилась Каміла в безодню ганьби своєї, тим вище стояла вона в очах свого мужа на п'єдесталі чистоти й доброї слави. Якось Каміла, зоставшися на дві пари очей спокоївкою своєю, сказала їй. «Мені аж прикро, кохана моя Леонелло, що не зуміла я як слід подорожитися. Недовго за собою лотарія водила, надто швидко його волю вволила. Боюся, чи не буде він мене за ту податливість та поступливість мою зневажати, забувши жагу свою рівійну, що мене подолала». «Не журіться, тим паніко моя пишна», – заспокоїла її Леонелла. «Якщо тільки гостинець добрий і сам собою дорогий, то ніякий поспіх ціни його не збавить і не зменшить». «Не дурно, що кажуть. Хто швидше дає, то двічі моє». «Так-то воно так», – заперечила Каміла. «Але їй інша примовка. Легко здобути, легко й забути». «Е, ця примовка вас зовсім не тичеться», – сказала Леонелла. «Часом славлять, любов на крилах літає, а часом пішки ходить. В одного вона біжить, а в другого звільна ступає. Того холодком обвіє, того жаром обсипле. Кого ранить, а кого й на смерть б'є. Може в одну мить спалахнути і згаснути, перегорівши». Вранці обляже фортецю, а надвечір здобуде, бо нема такої сили, що проти неї встояла. А коли так, то чого ж вам боятися, чого страхатися? Отак же, мабуть, сталося з самим лотарієм, коли Амур узяв собі за знаряддя відсутність мого пана. В цей же проміжок і мало статися те, що було от Амура приречено, бо якби той час ізгаявся, згаявся, вернувся Банцельмо і не дав би довести справи до кінця». Немає в любові кращої помічниці для осягнення бажаних цілей як нагода. Тим же вона й користається з нею у всіх ділах своїх, особливо на припочатку. Це все я знаю не з людського переказу, а таки з власного досвіду. Хай колись я вам про те дрібніше розкажу, бо в мене ж і в самої кров молода в жилах і грає». Ще ж і на те зважте, пані моя Каміло, що не так уже і зразу ви його волю вволили, а побачили перше всю душу Лотарєву в очах його і в зітханнях, в словах і присягах, в дарунках і приносах, побачили який-то гідний юнак і якої він вартий любові. А коли так, то нехай не тривожить самої уяви оті недоречні сумніви, оті манірні думки». Будьте певні, що Лотаріо поважає вас так само, як ви його. І втішайтеся, що не до нікчими якогось у любовні тенета впали, а до чоловіка доблесного і достойного, бо має він у собі не лише 4 ес, що притаманні щирому коханцю, а й цілу абетку добрих якостей. Зараз я вам, коли хочете, ту абетку на пам'ять про слебізую. Отож, на мої очі на мою думку, Лотаріо ваш азартний, бравий, вірний, гарний, добрий, елегантний, єдиний, жаданий, завзятий, іменитий, красномовний, ласкавий, мужній, незрадливий, обачний, пильний, розумний. Далі йдуть оті самі 4С, тобто сміливий, славний, стійкий і скритний. Тоді знов твердий, услужний, фанатичний, Хоробрий, цільний, чарівний, шанобливий, щирий, юний і нарешті ярий, бо м'який знак, як пані сама знає, тут ні до чого. Каміла сміялася дуже спокоївчиною абетки і дійшла до висновку, а та й не крилась уже перед панею і розказала їй, що кохається з одним паничем, таким флорентийцем. Це признання стурбувало Камілу, бо вона й собі од того Неслави опасувалась, тож і спитала в Леонели, чи далеко в житті любощі сягнули, а дівчина відповіла їй без сорома, ніби хизуючись, що вже в них до щирця дійшло. Річ то добре знана, що як пані схибниця, то й служебниці завжди нахабніють. Якщо й сама, мовляв, шкоду робить, то байдуже. Нехай собі про наші грішки знає. Мусила Каміла просити в покоївки, щоб не виявляла перед тим своїм полюбовником її таємниці, та й сама краще з походеньками своїми стереглася, щоб не помітили нічого Ансельмо з Лотарієм. Пообіцяти, що Леонелла пообіцяла, а на ділі так робила, що Камілині побоювання справдились – Ледача й зухвала покоївка, бачивши, що пані її не та вже, яка була перша, зовсім розобсіла й почала водити Любчика до себе додому. Як і застукає, думала пані, то певно не зусмілиться її викривати. До чого, бачите, доводять панені гріхи, що сама стає рабою, служебницям своїм і мусить прикривати всіляко нецноту їхню та розпусту. А так і з Камілою. Побачила не раз і не два, як Леонела панича свого у неї в домі приймала. Та не сміла її зате сварити і ганити. А навпаки, давала їй змогу замикатись у якомусь покої і всі перешкоди з їхнього шляху усувала, щоб чоловік її буває того не постеріг. Та як вона не старалася, а одного ранку, саме перед світом, Лотаріо помітив, що з дому його коханої виходить якийсь чоловік. Він не знав, хто то такий, і гадав спершу, що то йому привиділось – та як побачив, що привид загорнувся в плащ, закутався відлогою і викрався сторожко на вулицю, він відкинув ту дурну думку і спав на іншу, яка погубила б їх усіх, якби Каміла не знайшла рятунку. Він і в голові собі не покладав, щоб той мужчина, що в нього перед очима вимкнувся оце з ансельмового дому, ходив до якоїсь там Леонели, забув зопалу, що є така на світі. Ні, він подумав, що як Каміла йому самому так легко далася, то й до іншого когось така вже полегка. Ще ж би і так невірність проти самої невірниці обертається, що вже і той не імеї віри, кому вона на підмову далась, гадає, що його вона ще скорше зрадить, і кожну свою підозру має за річ цілковито певну». Де й дівся Лотарії в добрий розум, де й запроторився його здоровий глуст, в осліпі лютих ревнощів, які палили йому все нутро, в неситій жадобі помсти проти Каміли, яка нічим йому не завинила, не вигадав він нічого кращого і розумнішого, як ударитися зразу до Ансельма, а той чи встав уже, чи ще й не прокидався, і такі до нього обернути речі». Знай, Ансельмо, що все вже не перший день борюся я з собою і на силу стримуюсь, щоб не розказати тобі того, чого більше не можу і не мушу перед тобою таїти. Знай, що фортеця каміленої чесноти капітулювала і готова прийняти беззастережно всі мої умови. Чом я раніше тобі цього не сказав? Тим, що сам хотів перш упевнитися, а може все так тільки примха якась на неї знайшла, а може вона в мене ума вивіряє, чи то я жартую, що з намови твоєї коли неї впадаю, чи справді люблю». Та знов же, якби вона така була, якою мала бути, і за якою ми з тобою її вважали, то розповіла б уже тобі про ті мої зальоти. Аж бачу, не дуже вона до того квапиться, тож не обіцяла, що як ти знову кудись дому поїдеш, зійдеться зі мною в шатній коморі, де ти коштовності свої переховуєш. А вони такі справді сходились з Камілою зазвичай у тій коморі». «Тільки прошу тебе, не лети отак із гарячу до помсти, адже той гріх вона ще тільки в мислі вчинила, то може ще таки схаменеться, може совісно їй стане і не доведе вона того заміру до скутку». «Ти ж досі, як не все, то багато що робив за моєю порадою, то послухай мене ще раз. Затям гаразд, що я тобі скажу. Переконайся в усьому на власні очі, а тоді вже розміркуй непоспішно і непохибно, що маєш діяти. Прикинься, ніби знову їдеш, як тоді, на два чи там три дні, а сам сховайся в коморі. Там же воно за тими килимами або що дуже зручно». Та й побачимо в очевидь, що вона справді має на думці. І як вона замишляє зраду, чого не дай Боже, хоч воно на те вельми схоже, ти зможеш помститися на ній за ту наругу скрито, розумно і певно». Лотарєві слова здивували, вразили і приголомшили Ансельма, бо він аж ніяк не сподівався почути їх саме тепер, адже він був певен, що Каміла дала відсіч усім отим нарочитим лотарєвим замахам, і він ладен був уже святкувати цю преславну перемогу. Довгу хвилю мовчав він, устромивши очі в землю, і не змигнув, нарешті озвався. «Лотаріо, ти вчинив так, як я й сподівався, знаючи твою щиру дружбу». Пристаю на твою раду, роби, як хочеш, тільки тримаю все те в тайності, як воно й належить у такому непогаданому припадку. Лотаріо погодився та скоро вийшов от товариш, товариша, почав уже гірко каятися, що сказав йому таку річ, як же нерозумно він учинив. Адже можна було відомстити Камілі іншим яким способом, та не так жорстоко, не так підло. Він проклинав свою дурість, картав себе за таку легкодумність і аж у голову заходив, як би ти діло назад повернути, як би знайти якийсь порятунок. Кінець кінцем вирішив розповісти про все Камілі, а що нагоди до того не бракувало, що того самого дня зустрівся з нею наодинці. Вона теж ніби чекала тої зустрічі і заговорила до нього перша. «Коханий Міло Таріо, так болить мені серце, так скимлить, от-от розірветься». Аж дивно, що досі з грудей не вискочило. Знаєш, Леонела моя до того вже знахабніла, що приймає тут, у нашім домі, свого полюбовника і тримає його до білого світа. А все ж до того діється коштом моєї доброї слави, бо як побачить хто, що він із мого двору о такій незвичайній порі виходить, то вже поговорів не оберешся. І що тут удієш? Не можу я її зате ані вилаяти, ані покарати, бо знаю, що їй відомо про нас Наші таємні любощі, оте ж то й кладе печать на мої уста, мушу мовчати про її гулі. Боюся, щоб од того якої біди нам не склалось. Почувши от Каміли таку річ, Лотаріо подумав був спочатку, що то вона навмисно вигадує, аби підозру від от себе відвернути. Не одне мовляв той чоловік у ранці виходив, а от покоївки. Та коли побачив, як вона плаче, як тужить, як ридає, благає, повірив у і ще більше збентежився та засоромився свого вчинку. Він заспокоїв Камілу, сказав, що знайде спосіб приборкати шкодливу Леонелу, І тут же признався, що під'южений несамовитими ревнощами, він відкрився Ансельмові і що вони вдвох домовились зробити на неї оту засідку в шатній коморі, щоб викрити її подружню невірність. Просив пробачити йому те шаленство і сподівався, що вона знайде якийсь вихід із цього заплутаного лабіринту, в який вони потрапили через його недомисел. Це лотарієве признання вжахнуло Камілу, з великим гнівом відповіла вона коханцеві, цілком слушно картаючи його й грущаючи за ті негідні підозри і за той нерозумний і необачний його вчинок. Та що жінки з природи своєї проявляють завжди більшу, аніж чоловіки вигадливість та безструумність, чи то на добре, чи на лихе, коли треба вирішувати негайно, хоч на довге розважання їх уже й не стає. Каміла швидко знайшла вихід із цього, здавалося, безвихідного становища. Нехай, сказала, Лотаріо заховає завтра Ансельма там, де вони й домовились, бо вона вже прирозуміла, як їй вийти цілої неушкодженою з тої западні, щоб їм можна було надалі вільно там зустрічатися. Не виявивши коханцеві до кінця всього свого задуму, вона наказала, що як Ансельмо сховається начати в свою криївку, а Леонела запросить до комори його Лотарія, то він нехай сміливо увіходить туди і відповідає їй, Каміллі, на всі питання так, якби він відповідав, не знаючи, що Ансельмо стоїть на підслухах. Лотаріо хотів, щоб вона з'ясувала йому все, що задумала, аби він міг діяти з більшою певністю і обачністю. «Та кажу ж тобі, – повторила Каміла, – нічого тобі не треба робити, відповідай тільки на мої запитання, та й уже». Більше нічого не хотіла відкрити йому Каміла. Боялась, бачити, що він, може, не схвалить того її задуму, що здавався їй таким дотепним, а буде шукати інших і, напевне, гірших засобів. З тим і пішов однеї лотаріо. Другого дня Ансель, дав, ніби знов їде до того свого приятеля на село. Вийшов із дому та тут же й повернувся нишком і сховався, як був домовився з лотарієм. Це було йому не так і важко зробити, бо Каміла і Леонелла нарочито дали йому ту змогу. От сховався там Ансельмо, можна собі уявити, з якою тривогою чекав він тої хвилі, коли на власні очі побачить, як різатимуть і потратимуть честь його й славу, як пориватимуть злодійські руки на найвище його благо, на його улюблену Каміллу. Упевнившись, що Ансельмо сидить уже в Криївці, пані служебкою теж увійшли до шатної комори. Ледве переступивши поріг, Каміла зітхнула зглибока і промовила. «Ох, Леонелло, голубко, чи не краще буде, перш ніж я виконаю свій намір, який не скажу, щоб ти часом мене не перебила, чи не краще буде, як ти візьмеш ансельмів кинжал, що я в тебе просила, і сама проб'єш ним оці невірні груди мої?» Та ні, не роби, мабуть, цього. Неслушна то буде річ, щоб я за чужі гріхи покуту приймала. Хотіла б я перше знати, що таке вбачили в мені лотарії із й безсоромні очі, що він насмілився відкрити мені своє гріховне жадання, зневаживши тим друга свого і зганьбивши добру мою славу. Підійди, Леонело, до того віконця і поклич його. Я певна, що він стоїть там на вулиці і жде тільки нагоди, щоб підлий свій замір до скутку довести. Та раніше я свій до діла доведу, хоч жорстокий, зате чесний. «Ох, панійко, моя люба!» – скрикнула хитра й лукава покоївка. Нащо вам той кинжал? Що ви надумали? Чи себе вбити, а чи лотарю віку вкоротити? І так буде горе, і так двоє, все воно на згубу честь цій слави вашої обернеться. Краще вже змовчати на ту зневагу, аніж сього лиходія сюди тепер упускати». Бо ми ж з вами тут самі, слабкі та безборонні женщини. А знаєте, на що може зважитись мужчина? Засліплений своєю злочинною пристрастю, він ладен п'ясти свого перш, ніж ви встигнете щось зробити. А то вже буде страшне, краще вже на себе руки наложити. І надала ж лиха година панові моєму Ансельмові пустити в свою господу сього нахабу, сього безчільника... «А скажіть, пані, як ви його вб'єте, правда ж ви його надумали вбити, то де ми тоді його мертвого дінемо?» «Де дінемо, голубко?» – перепитала Каміла. Тут і заставимо. Нехай Ансельмо вже сам його поховає, то йому буде правдива втіха ганьбу свою в землю закопувати. Поклич же швидше того негідника. Нехай помщуся за свою наругу, бо всяке відрочення помсти здається мені порушенням вірності малжонкові моєму». Всю ту розмову чув Ансельму, і кожне камілене слово будило в нім розмаїті почуття. Коли ж дочувся, що вона зважилась убити Лотарія, хотів уже вийти з криївки своєї, щоб тому перешкодити, та скортіло йому побачити, що ж далі буде, чим завершиться той жінчин, одважний і частивий учинок. Якби ж мало до нещастя дійтися, він міг би втрутитися в справу слушної хвилі. Тим часом обняли Каміллу тяжкі млості. Впала вона на ліжко, що в шатній коморі стояла, а Леонелла забідкалась над нею, затужила. «Ой, лиха ж моя година та нещаслива! Невже ж таки загине в мене на руках пані моя? Сей крин непорочний, вінець усьому жіноцтву, окраса цноти і, і ще багато всякої всячини наговорила. «Хто б її був послухав, у всякий вважав би її саму» за що найвірнішу та щой найжальнішу служницю, а пані її за нову пенелопу, що тяжко від переслідувань страждає. За недовгу хвилю Каміла ніби опритомніла і знову бізвалась до покоївки. «Чого ж ти ще ждеш, Леонелло? Іди, хучій, клич сюди того вірного та щирого друга, що вірнішого і сонце святе зроду не бачило, щирішого й ніч мати ніколи не покривала. Іди, біжи, летим, чи...» Нехай не погасне полум'я я правого мого гніву від твого загаю, хай помста моя жагуча не вилиться самими тільки погрозами та прокльонами. Іду вже кличу, пані моя Люба, сказала Леонела, дайте мені лишень того кинжала, щоб ви тут без мене чого лихого собі не вдіяли, щоб не довелося поки віку плакати всім, хто вас із душі любить». «Іди, спокійно, голубко моя, нічого такого я не вдію», – відповіла Каміла. «Хоч, може, я по-твоєму й нерозумна і шалена, що так честі своєї бороню, та не така я, певно, як та Лукреція, що, кажуть, смерть собі зробила, не вчинивши сама нічого негожого і не скаравши перше того, хто був причинцем її безголов'я». Як маю вмерти, то помру, але спочатку відомщу, відплачу тому, хто довів мене до плачу своїм зухвальством, що вродилося в душі його без щонайменшого з мого боку вини». Довго ще вона мусила вмовляти Леонелу, щоб та вийшла гукнути лотарія. Як же дівчина в кінці вийшла, Каміла, чекаючи її повороту, говорила ніби сама до себе. «Боже, мій світи!» чи не краще було знов дати Лотарієві от коша, як я вже не раз робила, ніж отак дозволити, щоб він мав мене за нечесну і невірну, хоча б на сей короткий час, поки я не виведу його з омани. Певно, що краще було б, але тоді я не помстилась би за кривду мою, ані за честь мого мужа, адже той баламут вийшов би сухим і чистеньким з болота, в яке завели його гріховні помисли». Ні, життям своїм заплатить зрадник за тухіть нечестиву. Нехай знає світ, якщо судилося цій справі на ям вийти, що Каміла не тільки вірності мужеві своєму дотримала, але й помстилася на тому, хто посмів її споневажати. А може, треба було про все Ансельмові розказати? Так я ж йому ще в листі на село писала, а він нічого не зробив, щоб тому лихові запобігти – певне здопроти своєї та довірливості, бо не хоче і не може припустити, щоб у серці вірного товариша могли критися якісь противні його честі думки. Та навіть і я сама довго не могла пойняти віри і не повірила б ніколи, якби він не знахабний нів без міри і не ліз до мене з тими багатими дарунками, золотими горами та буйними сльозами. Але навіщо тепер всі оці міркування? Коли я повзяла вже твердий намір, то чи варто ж дати ще чиєїсь ради? Певно, що не варто. Нехай живе помста, хай гине зрада, нехай той віроломець прийде, війде, підійде і засне навіки. А там дійся воля Божа. Чистою прийшла я в обладу тому, кого небо дарувало мені за мужа, чистішою вийду, скупавшися в добрій своїй крові і в чорній крові сього превіроломного друга, якого ще не бачив світ». Сия кажучи, ходила взади вперед по кімнаті з голим кинджалом у руці. Хода її була рвучка й невпокійна, всі рухи якісь непевні. Хто б на неї глянув, подумав би, що вона божевільна, що то не жінка делікатна, а якийсь отчайдушний душогубець. Схований за килимами, Ансельмо дивився на все те і дивував великим дивом. Все, що він тут чув і бачив, могло розвіяти найстрашніші підозри. Уже не хотів він, щоб Лотаріо зайшов сюди на остаточну пробу. Боявся, щоб не скоїлось раптом якесь лихо. Уже збирався розкритись, підійти до Каміли, обійняти її, про все розповісти. Та мусив затриматись, побачив, що вернулась Леонелла, ведучи за руку Лотарія. Ледве забачила його Каміла, обчеркнула круг себе широко кинжалом і промовила – «Май на увазі, Лотаріо, коли насмілишся переступити сей круг, чи лише наблизитись до нього, то й ж самої хвилини я постережу твій намір, встромлю собі в груди оце його кенджал. Поки ти мені що відповіси, слухай, що маю сказати, а тоді вже відказуй, як знаєш. Першим словом скажи мені, Лотаріо, чи знаєш ти мужа мого Ансельма?» І другим словом, чи знаєш ти мене? Відповідай прямо, не хитруй і не крути, бо ті питання мої жодних не становлять труднощів. Лотаріо був не безголовий ні в року. Знавши від Каміли про ансельмові чати, він швидко дорозумівся, куди вона свою мову гнула і відповідав їй так дотепно і доладно, що хто не знав їхньої облуди, взяв би все те за щирісіньку правду. Ось би якими словами промовив він до своєї коханки. Не думаю, прекрасна Каміло, що ти покликала мене сюди, аби питати про речі, такі далекі од мети, з якою я прийшов. Якщо ти гадаєш знову водити час і відмовити мені обіцяної ласки, то треба було зробити все раніше, бо що ближча надія, то жорстокіше мучить нас жага. Та щоб не говорила ти, ніби я от твоїх питань ухиляюсь, заявляю – що знаю мужа твого Ансельма і при тому від маличку. Не хочу вже нагадувати тобі про дружбу нашу, ти про неї сама добре знаєш. Аби не звинувачувати себе в кривді, як учиню я проти нього знамови кохання, бо воно всемогутнє і не такі переступи виправдати може. Тебе я також знаю і ціную не менше, ніж він». Якби воно було інакше, то чи став би я заради чогось меншого, ніж ти, наступати на власну гідність і ти супроти священних законів щирої дружби, що їх я нині зламав і потоптав, підбурений потужним ворогом – любов'ю? «Коли ти сам у цьому признаєшся, – заперечила Каміла, – ти, смертельний вороже всього того, що заслуговує любові, то з яким же чолом смієш ти ставати перед мене? Адже я – дзеркало, з якого дивиться образ мужа мого. Приглянься до нього і зрозумій, що він жодного не дав тобі приводу до подібної зневаги. Ох, бідна я нещаслива! Тепер же я знаю, що привело тебе до забуття власних обов'язків – Певно, я поводила себе надто вільно, не скажу, непристойно. Та втім не було нічого навмисного. От собі жінка ніколи не встережеться, як гадає, що їй немає чого побоюватись. А що так хіба? Скажи невірнику, чи хоч раз єдиний відповіла я на твої прохання словом чи знаком яким, що могли б пробудити в тобі бодай промінець надії на здійснення твоїх мерзенних бажань? Чи не завжди гостро й суворо відхиляла я й відкидала всі твої полум'яні любовні признання, чи вірила колись щедрим обітницям твоїм, чи приймала дарунки твої коштовні? Та бувши переконана, що ніхто не може довший час голубити мрію про кохання, як її не підживлює надія, я сама себе звинувачую, що ти став таким зухвалим, бо цілком очевидно, що ти якась необачність з мого боку додала тобі охоти до настирлового залицяння. Тим і хочу я себе за твою вину скарати. Мусиш знати, що коли я супроти себе самої така жорстока, то не можу бути інакшою супроти тебе – я й покликала тебе сюди лише для того, щоб ти стався свідком жертви, що хочу я принести зганьбленій честі мого достойного малжонка, якого так недостойно образив ти, а разом з тобою і я, бо, мабуть, недосить остерігалася твого залицяння і тим самим сприяла мимоволі нечестивим твоїм намірам. Найбільше я тією думкою гризуся – Щото з мого недбальства зродилися в душі твої ті неподобні мрії, тим то й вирішила я скарати себе власною рукою. Бо як катом мені буде хтось інший, провина моя, боюся, може на люди вийти. Та перше, ніж я сама загину, мушу вбити і забрати з собою тебе, бо лише твоя смерть може наситити жадобу помсти, якою я палаю». Десь із того світу буду я втішатись із справедливої і невідкличної кари, що постигла того, хто довів мене до такої скрути. По сім слові кинулась на лотарія з голим кинджалом та так же порвистою люто, ніби справді хотіла груди йому прошити, Звомпив юнак і сам, не знавши, чи то було за іграшки чи на справшки. Ледве зумів і здужав того удару ухилитися. Каміла ж так захопилась цією хитрою підступною грою, що не завагалась власної крові вточити, аби воно все на правду схоже було. По невдалім замаху на лотарію, чи справді їй не вдалося, що вона лише так удавала, вона гукнула. «Не судило, видно, злая доля, щоб я моє справедливе бажання до кінця здійснила. Та хоч яка вона могутня, чий же не заборонить мені виконати його хоч наполовину?» І випручавшись від лотаря, що схопив був її за руку, повернула кінжал вістрям до себе і вдарила, пильнуючи про те, щоб не загнати глибоко, собі в лівий бік, понище плеча, та й упала без духу додолу. Леонела й Лотаріо аж остовпіли з переляку, як побачили, що Каміла лежить нерухомо долі, скупана у власній крові. І не знали, чи вона прикинулася, чи справді смерть собі заподіяла. Втім, юнак підбіг до неї бігом і вийняв кинжал з рани. Як же побачив, що рана та невелика, шпари йому одійшли. І він уже тільки дивувався з хорошої своєї каміли, яка-то вона мудра, завбачлива і безстроумна. Згадавши про те, що йому свою роль і далі грати треба, почав він над її тілом, ніби вже вона мертва була, Убиватись голосити, проклинаючи страшними клядьбами себе самого і того, хто був першим причинцем цього нещастя. Знаючи, що всі його слова чує його друг Ансельмо, він такими гіркими розливався жалями, що хто його слухав, мусив більше його жаліти, аніж мертву нібито Камілу. Леонела тим часом взяла пані на руки і поклала її в ліжко. Вона благала лотарія, щоб він збігав за лікарем яким, чи що, аби пані відрятувати. Та все питала в нього ради, що казати панові, як він приїде додому перше, ніж пані на стану стане. Той мовив, що нехай самі надумуються, як відповідати, бо зараз він не годен чогось путнього прирадити. ж же їй каже… Кров, а я піду собі світ за очі. Та й вийшов із дому товаришового, збурений такий, немов не самовитий. Як же одійшов далеко, що вже ніхто його не бачив, то тільки хрестився та все дивувався, як хитро вдала те все Каміла і як спритно та натурально пригравала їй Леонела. Отепер, уже, гадав він, Ансельмо буде свято переконаний, що його дружина – то новітня Поріція. І йому не зустрітися з ним швидше, порадіти разом із ним тій облуді, що так розкішно прикрилася плащиком правди. Отож, покоївка затамувала пані кров, не скільки там її пролилося, аби... Yeah. Отож, покоївка затамувала пані кров. Не скільки там її пролилося, аби тільки та слава. Промила рану венцем і перев'язала її, як уже могла. А перев'язуючи, знов такого наговорила, що якби навіть доти нічого не було сказано, Ансельмо мусив би все одно повірити, що дружина його то втілена цнота». Каміла вторувала своїй вірниці, взиваючи себе полохливою та малодушною, бо твердість сказала, покинула її в ту саму хвилю, як мала вона зробити кінець осоружному своєму життю. А ще питала в Леонелли, чи варто говорити коханому мужеві, що тут у них сталося. Дівчина відраджувала, що поробі не треба, а то що пан надумає мстити лотарієві, життям своїм важичі, вірна ж дружина не мусить підбуджувати чоловіка на сварку, а навпаки, повинна його по спромозі от усякого лиха впиняти. Каміла обіцяла послухати дої доброї ради, тільки що ж питала сказати Ансельмові про рану, що він її безперечно помітить. На те дівчина відповіла, що вона й на сміх не вміє брехати. А то, може, я вмію, сестричко моя, впала їй у річ Каміла, то хоч би мені й смерть загрожувала, не годна я брехні скласти, ані неправди сточити, як уже немає іншої ради, то краще виявити усю щиру правду, аніж мав би нам хто брехню завдавати. Не журіться тим дуже, пані моя, промовила Леонела. До завтрого я вже якось придумаю, що маємо казати. Та й рана у вас на такому місці, що пан її не конче помітить. Милосердні небеса, маю надію, сприятимуть нашим чесним і гідним намірам. Спокійтеся, голубенько, погамуйте ваше серце, щоб як пан приїде, не застав вас у такій тривозі. Здайтеся в усьому на мене та на Бога Святого, що ніколи праведних ласкою своєю не оминає» пильною увагою слухав і дивився Ансельмо, як виставлялася на сцені трагедія згуби його честі. Лицидії грали свої ролі з таким непідробним пафосом, що створювали цілковиту ілюзію живого життя. Ждав, коли вже той вечір настане, щоб піти до щирого свого друга Лотарія і порадіти разом з ним, яке там многоцінне перло знайшов він, випробувавши вірність малжонки своєї. Пані спокоївкою дали йому незабаром зручну нагоду вибратися з дому, і він поспішив з тої нагоди скористатись, побігши одразу ж до Лотарія. Товариші зустрілись, і хто б то мав таке слово пишне та красне, щоб розповісти, як обіймав Ансельму свого друга, як говорив йому про своє щастя, якими похвалами осипав камілу. Лотаріо слухав тою мову без особливої радості, муляла йому свідомість, що він ушукав і тяжко скривдив свого друга. Анцельмош хоч і бачив той його настрій, приписував усе тому, що Лотаріо покинув Камілу раненою з його лотарієвої вини. Тим той сказав йому Ансельмо, щоб за Камілу не дуже турбувався, бо рана та, очевидно, не страшна, коли вони думають її приховати. Отож, бояться нема чого, нехай друг разом з ним радіє й веселиться. Адже це з його дотепною допомогою він, Ансельмо, досяг найвищого блаженства, про яке тільки може мріяти людина. Більше він нічого не хоче, лише складати вірші на честь Каміли, щоб слава про чесноти її збереглася для потомних часів. Лотаріо похвалив його за всю спасенну думку і зголосився свого боку допомогти в спорудженні того вікопомного чистення. Отак досконало дав себе одурити й ошукати необачний Ансельмо. Думаючи спровадити до своєї господи знаряддя своєї честі й слави, він самохіть пустив до себе її повну цілковиту згубу. Каміла про око гнівалась на Лотарія, коли його зустрічала, а душею сміялась – те ошуканство тривало ще певний час, аж поки колесо фортуни повернулось, і вся та ганьба так уміло доти прихована, вийшла наяв, а Ансельмо життям приплатився за ту свою безрозсудну цікавість. Розділ 35-й, де оповідається про небувалу жорстоку битву Дон Кіхота з бурдюгами червоного вина і докінчається повістю про безрозсудно цікавого. Небагато вже зосталося до кінця повісті, коли раптом із Комірчини, де спочивав Дон Кіхот, вискочив перестрашений Санчо Панца, волаючи «Агей, панове, біжіть швидше сюди та поможіть моєму панові! Там така йде битва, така битва!» Що другої такої завзятої та запеклої я з роду ще не бачив. Як рубанув він того велетня, ворога принцизни обізіяни. Так, боже ж ти мій, одітнув йому одним махом голову, чисто тобі як ріпу. Що се ти мелиш, братику, перебив його парох, одриваючись від читання. Ти, Санчо, певне не при собі, де в біса таке може бути, коли той велетень від за дві тисячі миль? Та тут усі вони почули за стіною гармидер якийсь і гучні донкіхотові крики. «Ага, попався розбиша, кола триго злодію! Тепер ти в моїх руках, і кривуля твоя тобі не допоможе!» А тоді ніби по стіні чи що з усієї сили. «Кресь, кресь!» «Та годі вже дослухатися, – сказав Санчо. Ідіть краще та розбороніть їх, або підсобіть моєму панові!» Тільки мать уже не треба, бо велетень лежить на певняка мертвий та богові за свої гріхи отвід держить, що на віку нагрішив. Я сам бачив, як кров по помосту цебеніла і голова долі валялась у більшки з добрий винний бордюг. «Бог мене побий!» – обізвався тоді Корчмар. Коли той Дон Кіхот чи Донан Циболот не порубав міхів із червоним вином, що в головах йому стояли. Ото ж, мабуть, вино розлилося, а сей молодець дума, що то кров. Та й кинувся мерщий до комірчини, а за ним і всі. Ото була дивовижа. Дон Кіхот у самій сорочці, не дуже довгій, бо спереду ледве вище колін, а ззаду ще на шість пальців куціша. Ноги худющі, волохаті, і не сказати, щоб вельми чисті. На голову йому корчмарева ярмівка, червона та засмальцьована, на ліву руку накинута ковдра, та сама, що добре ввірилась Санчові з відомої нам причини, а в правій – голий меч». Тим мечем рицар вимахував на всі боки з грізним гуканням, наче й справді бився з яким великолюдом. Очі йому були, щоправда, заплющені, бо він таки спав і снив, що з велетнем воює. Так йому вбилася в тяму пригода, в яку він удався, що зразу примарилось, ніби він уже прибув у царство обіз'янське і сточив бій із лютим ворогом. Отож він і затинав мечем по бордюгах, думаючи, що рубає велетня, аж уся комірчина вином підпливла. Скоро корчмар теє побачив, зараз кинувся люто на Дон Кіхота з кулачем. Якби Карденьо священником не відтягли його, то зле скінчилася б ота гігантомахія. А бідолашний Гідальго аж тоді прокинувся, як целюрник приніс із колодязя цілий цебер холодної води і вивернув на нього одним разом. Глипнув очима Дон Кіхот та ще не зовсім прочумався не тямив, де він і що. Доротея збентежилась, побачивши свого бранця в такому куцому і сказати б неповному вбранні, то не зайшла навіть подивитися, як він із її недругом воював, а Санчо лазив по помосту та все шукав ту великанську голову і, не знайшовши нічого, сказав. Таке правда, що в у цьому заїзді всяке чаромуття діється. Онух, де якась мара кулачила і батожила мене оздечки, о, на цьому самому місці. А допіру та голова десь і слизла, що я на власні очі бачив, як її одрубано, що й кров із тілом дзюрком лилася. «Яка кров, мерзеннику! Яким дзюрком, окаяннику!» – кричав корчмар. «Чи тобі засліпило, паскуднику?» Тож бордюги мої понівечені, тож вино моє порозливе, не чорти б його батька нівечили, вогонь пекельний заляв би його душу. Нічого я не знаю, от Санчо, як не знайду тої голови, то вже мені готове безголов'я, бо ляснуло моє грабство». Хоч же й не спав Санчо та блудив словами не згірше сонного Дон Кіхота. Так заморочили йому голову панові обіцянки. Корчмар аж казився від Санчової незрушливості та от шкоди, що наробив йому Дон Кіхот. Та все клявся, божився, що тепер вони не од нього, як минулого разу, що й за ніч ліг не заплатили. Не поможуть їм уже ніякі лицарські привілеї. Стягне він із них і за той, і за сей раз, ще й за латки до бордюгів, що треба візьме. Священник тримав Дон Кіхота за руки, а той, думаючи, що він уже звершив свій подвиг і стоїть оце перед принцесою-обізіяною, впав навколішки і промовив – «Віднині, вельможнопишна панно, ваша врода може жити певне і безтривожне, бо ся злохижа потвора жадною більше не вчинить вам шкоди. Я ж від сьогодні можу вважати себе вільним від слова, що вам заприсягся, бо з ласки Всевишнього Бога і з надуху тієї, котрою я дишу і живу, я вже того слова дотримав». «А що, не я казав?» – зрадів на ту мову Санчо. «А ви вже надість думали, що то я сп'яну? Доброго завдав мій пан Чосу тому велетню. Наша бере, рабство моє, тільки що видко. Хто б не сміявся з обох тих химерників і з лицаря та джури його. Сміялися всі. Один тільки господар заїзду чортихався. Та врешті Целюрник, Парох і Карденіо вгамували таки гуртом Донкіхота Кіхота і вклали його в ліжко. Стомлений і змучений, він незабаром заснув. Усі вийшли з комірчини, щоб його не тривожити, і ставши перед брамою, почали втішати Санча Панцу, що так і не знайшов велетневої голови. Важче було заспокоїти корчмаря, який оплакував нагло смерть своїх бордюгів, та жінку його, що все знай лементувала». «У злий час, у лиху годину завітав до моєї господи сей мандрований лицар, бо би його була до віку не бачила. Той раз ночував, то не заплатив за вечерю, за постіль для себе й джури, ані за обрік для шкапи та осла. Бо, каже, пригод шукає, побила б його пригода на гладкій дорозі з усім його лицарством-махлярством. Нам, каже, платити не треба, бо так, каже, прописано в табличках тієї волоцюжної лицарії». А тоді ще цей пан прийшов до мене, а все через нього, та взяв мою мохнатицю і геть чисто б шморгав її, що вже як чоловікові треба теє, то й нема куди». А це знов бордюги мені геть подіркував, та вино з них повипускав, кишки б йому з живота повипускало. Та вже ж нехай, як собі хоче, клянусь костьми панеця мого і вічним спасінням пані матки моєї, мусить заплатити мені все до останнього шельга, нехай те та все, коли з нього не здеру». Отак примовляла розгнівана господиня, а Маріторна й собі до неї підпряглася. Молода корчмарівна мовчала. Тільки осміхалася в ряди годи. В кінці парох утихомирив якось те корчемне гукання, пообіцявши заплатити за все. І за постояли, і за бордюги з вином, і головне – за того хвоста обшморганого, що стільки крику через нього було. Доротея тим часом потішала Санчо Пансу – коли виявиться, що пан його справді втяв голову тій потворі, вона, вступивши в мирне володіння своїм царством, одразу ж надасть джурі його найкраще графство. Санчо повеселів і запевним принцесу, що хоч і забожитись, сам бачив ту Великанову голову, а на ній ще порода довжелезна була, до пояса, мабуть, цягала, а що голова десь запропастилась, то немає дива, бо в цьому домі все похимородному ведеться, він Санчук що на собі ще минулого разу тих чар дознав. Доротея сказала, що вірить йому, тож хай він більше не турбується, бо все буде гаразд, що задумали, те й зробиться. Коли всі нарешті заспокоїлись, парох захотився читати повість далі, бо небагато там її і лишилось. Карденіо, Доротея і всі, що там були, попросили його, щоб таки дочитав до кінця. Щоб догодити їм, а заодно й свою цікавість задовольнити, парух ізнов почав читати з того місця, на якому їх перервали. Отож, переконавшися в чистивості малжонки своєї, зажив Ансельмов до та у покої. Каміла нарочито кривим оком позирала на Лотарія, щоб приховати від мужа справжні свої почуття – Алотаріо собі, щоб товариша ще більше впевнити, попрохав у нього дозволу не ходити до них у гості, бо видно вже, що каміла його ані на оч. Проте обдурений муж умовив його все-таки, щоб ходив до них по-давньому. Отак на тисячні лади виклепував Анцельмо ганьбу свою, гадаючи, що кує собі щастя. А Леонелла зраділа, що пані її у всьому попускає, бо не сміє виказати, а навпаки ладна повсякчас покрити і попередити. Та й загуляла вже без оглядків, дбаючи лише про власну втіху. І ось одної ночі Ансель мовчув у покоївчій кімнаті чиїсь кроки. Він до дверей? Аж двері хтось із середини тримає. Все йому ще більше й додало охоти. Наліг дужче? Двері розчинились, і в ту мить, як він зайшов до кімнати, якийсь чоловік вистрибнув із вікна на вулицю. Хотів Ансельмо за ним навздогін бігти, щоб упіймати, або хоч тізнати, що то за один, та Леонелла схопила його за руку і не пустила. «Заспокойтеся, – каже мій пане, – не гвалтуйте і не біжіть за тим, що то вискочив, то до мене сказати б мій чоловік». Ансельмо не хотів їй вірити. Вослі пі гніву добув із піхов Кенджала та до Олеонели. «Скажи, мовляв, правду, бо як не скажеш – уб'ю!» Дівчина злякалась і почала говорити вже сама не знала що. «Ой, не вбивайте мене, паночку! Я вам усе-все розкажу, таке, що й ви й не думали!» «Кажи зараз, гримно Ван Сельмо. а ні, то тут тобі й смерть!» Зараз не можу, лебеділа дівчина, бо все на мені труситься, нехай уже вранці. Таке почуєте, що уздивитись. А той, що через вікно втік, то хлопець один із нашого города, бо жився, що має мене сватати. Анцельмов гамувався і вирішив почекати до ранку, бо він і в гадці собі не клав, що про Камілу щось недобре почує. Так уже на її цноту вповав і впевнявся. Тож вийшов от Леонелли, замкнув двері на ключ і сказав, що доти не випустить, доки вона йому всього не розкаже. Тоді пішов до Каміли й розповів їй, що там із дівчиною приключилось, і проте не забув сказати, що обіцяла вона йому якусь многоважну річ виявити. Годі й питати, чи злякалась Каміла чи ні. Посіла їй смертельна тривога, як подумала вона… Та як було й не думати, що Леонела хоче розказати панові про її зраду. Не хотіла навіть чекати, чи справдиться та підозра чи ні. А підстерегла хвилю, коли Ансельмо заснув, узяла свої найдорожчі клейноти та грошей, скільки там, викралась по таймиру з дому, та й побігла мершій до лотарія. Розказала коханцеві, що так і так, сховай мене, каже, або тікаємо кудись удвох, аби тільки Ансельмо не знайшов збентежився з того лотаріо, та й не помалу, і довго не міг чогось розумного врадити. Нарешті поклав відвести Камілу в монастир Панянський, де за настоятельку його рідна сестра була. Каміла на те пристала, і він, як того вимагала справа, одвіз її не гаючись у монастир, а сам теж кудись із міста з'їхав, не сказавши про те нікому ні словечка. Заледве світ настав, Ансельмо схопився і, не помітивши навіть, що Каміли побіч його немає, побіг Мерші до кімнати, де він замкнув покоївку. Так, бачите, кортіло дізнатись, що ж то вона йому скаже. Отчиняє двері, заходить, аж Леонели там уже нема, лише до вікна простирадла прив'язані. Певно, що по них дівчина спустилась і втекла. Сумний та невеселий вернувся Ансельмо, щоб дружині про те сказати – Аж і її не видно ні в ліжкові, ані в усьому домі. Злякавшися ще дужче, давай він у слух допитуватись ніхто сном духом нічого не знає. Колисе, шукаючи каміли, дивиться аж скрині її повідчінювані, клейноди, що найдорожчі десь забрані, тут уже почав про горе своє здогадуватись, урозумів, що не Олеонелла була в цій справі головною причиною. Не одягнувшись навіть до ладу, пішов він, як був, зажурений та замислений до друга свого лотарію, сповістити його про те нещастя. Аж і того десь нема. Сказали слуги, що виїхав кудись раптово сей ночі і гроші всі з собою забрав. Мало не збожеволів от тієї новини Ансельмо, а на довершення всього, вернувшись додому, не застав ще людя своєї, ані душі живої. Дім стояв пусткою. Не знав уже, що думати, що казати, що робити. Чув тільки, що в голові йому мішається. Розглянеться, подивиться, як це так – в одну мить не стало в нього жінки, друга, челяді. Небо от нього одвернулось, І що найгірше, честь його навіки втрачена із зникненням каміли. Подовший на думі вирішив податись на село, до того приятеля, що з гостювання в нього і почалася, власне, вся та нещаслива пригода. Позамикав у домі всі двері, сів верхи на коня і рушив з тяжким серцем у дорогу. Чи проїхав півдороги чи ні – як облягли його чорні думки, мусив із сісти з коня й прив'язати його до дерева. А сам сів під тим деревом, схилився і став тяжко-важко зітхати та стогнати. Сидить собі, аж і ніч насувається. Коли дивиться, їде хтось верх із міста. От він привітався з вершником і питає, що там нового діється у Флоренції. А той йому й каже, діється так, що давно вже люди не чували. Скрізь тільки про те й мови, що Лотаріо, великий друг того багатого Ансельма, що коло церкви святого Йоанна живе, викрав сей ночі Камілу, Ансельмову жінку, та й сам Ансельмо не знати, куди дівся. Це все розказала Камілина служебниця, котру привели, бо застали її вночі, як вона на простирадлах через вікно з Ансельмового дому вилазила. Не знаю достеменно, як уже воно там було, знаю тільки, що все місто дивом дивується. Ніхто такої оказії ніколи не сподівався, знаючи, як щиро і вірно ті двоє між собою дружили. На них іще всі казали, не розлий вода. А чи відомо хоч, – спитав Ансельмо, – куди подався Лотаріо з Камілою? Та де? Ніхто не знає, – отказав міщанин. Подеста та правда розпитував і розшукував. Та ба! «Ну що ж, добродю», – сказав Ансельмо, – «їдьте собі з Богом». «Зоставайтеся з Богом і ви», – відповів чоловік і поїхав далі. От таких розпачливих вістей недовго було Ансельмові не то розум, а й саме життя втеряти. На силу встав Сердега і добрався якось до приятеля, що не знав іще про його непорадну годину – та як побачив, який він жовтий, худий та марний, зразу догадався, що якесь тяжке лихо так його прибило. анцельмо попрохав, щоб йому постелили і принесли приладдя до письма. Так же й зробили. Уклали його в постіль і повиходили всі, бо він так хотів, ще й двері замкнули. Зоставшись у кімнаті сам один, так пройнявся весь своїм нещастям, що непохитно відчув близьку свою кончину. Тож і надумав з'ясувати на письмі, що довело його до нагальної смерті. Почав писати, та так і не дописав до кінця, бо духу вже не стало. Сконав сердега з того жалю, що напитав собі безрозсудною своєю цікавістю. А господар ждав, ждав, що вже ніби пізно, а гістю все голосу не подає – та й увійшов до Ансельма в кімнату глянути, чи не погіршало йому, аж він лежить до лілиць, половиною тіла на ліжку, а другою на столі коло списаного паперу, ще й перо з руки не випало. Господар підійшов до нього, окликнув спершу, не озивається, схопив за руку, аж вона холодна, вмер. Безмірно здивований і засмучений покликав він домівників своїх, або вони були свідками нещастя, яке спіткало Ансельма, а потім прочитав листа, написаного, як він опізнав, власною рукою небіжчика В листі ж тому ось що стояло. «Безглузде й безрозумне бажання звабило мені віку. Коли звістка про мою смерть дійде до Каміли, нехай вона знає, що я прощаю її». Несила була їй чудеса творити, і я даремно вимагав цього однеї. А якщо я сам був причиною своєї ганьби, то немає рації. Ось поте було Ансельмового письма. В ті хвилі... Не докінчивши речення, докінчив він дні свої. Назавтра господар дому переказав сумну звістку родичам покійного. Ті вже знали про його лихо, знали також, що Каміла перебуває в монастирі і ледве не помандрувала слідом за своїм мужем на той світ. Та не за ним вона жалкувала, а журилася, що коханець десь ісчез. Кажуть люди, що вдовою ставши, не хотіла вона ані з монастиря виходити, ані постригу приймати – та через деякий час дійшла до неї чутка, що Лотаріо загинув у бою, що сточив пан Лотрекі з приславним отаманом Гонсалом Фернандесом Кордовським. Було все в неаполітанському королівстві, куди подався невірний друг із запізнілим каяттям своїм. Як дізналась про те Каміла, одягла черниче вбрання та й померла невдовзі з жалю і смутку Великого. Отак із божевільного почину дійшли всі троє дочасного кінця. «Повість мені сподобалась», – промовив священник. «От тільки зроду не повірю, щоб так воно і справді було. А коли ця історія вигадана, то вигадано її не дуже вдало. Не можна собі уявити, щоб де знайшовся такий нерозумний муж, як Ансельмо, і робив отакі ризиковані випроби». Нехай би ще коханець вивіряв отак коханку, то річ можлива, але щоб муж свою жену, то вже ніколи в світі. Ну а сама розповідь така добра, нічого не скажеш.